سوال غلط کړی بیا امه سره دومره احسان کړی زيره د دې مسلې نمبر یې ور کړی نمبر یې ور کړی خدای دې میته کټ کړی دوره مختصر سوال دوه کر په مختصر سوال چې تقاضا د طبيعت د انسان عقل و او جمله تقاضا هاي حيواني او د د طبيعت نوري حالي د دو د هغې تقاذې د امور سلاسه ان بغا لاره انکلی او دو خ جریون میفاسهه او دالی جادو تقلید او استلا اوعبارت د دی نه دی چې ملکییت او بهیت دا که دوړه په دار روان دا حالت د استلا دی او ک کې یو غاالوي دا حالت دتیاضب د دو کر خپ نهډ کېخه او د شلو نمبر الو نو چا پهکې لکني چې ملکو تیتی حالی وي یو بهیمیت بیاړ داسې م د او مزید یو پرچہ په یونیشن لولې تکرو لري چې په سوال کوینې شي اږي په سوال پوښې نیمه مختصر ما دا دومره عمر تیر کړل دي او دا بلاشه ډیګري مې ما چرې دا ځوابي کافي ده ګل زمان شي چې ما چرته اکسترا شیت وغوښتلې ښا چې ما راځي چرته ځوابي پانه اضافه پانه ځکه چې خبره سوال به نظام په یو بس د سوال جواب ډوره مختصر وي ښا اګه مې شي ابل نم نیمه فارغه پات شي په پرچا بل ټوله کړی نمبر یې 98 په سر کې 98 او بل سړی بدري کاپيان یې شاندې کړی هغه بوډی بایارس نمبر دی څنګه ممټیان دې تنه ګور چې کاوزونه یا دا سم مقص کپای او ځان له یوم کا نو دا سمټیان باندې ځان پوښتې صحیح شو ها تبان ځان پوښتې انت هم ځان دا په څور کړی نو نمبر پته لګې دیلی کنه ها لکه څارونو نمبر ورته پته لګې چې زپکه په کومه غلطه لیم ولقد ارسلنا من قبلك تاك سر لي ګری مونږه مخکستانه في شيع الاولين طرا احزاب السابقوك ما يتيم من الرسول النرات دوی ته پیغمبر الله قانون مگر دوی غو پور استعذاب کولا كذلك قد ارنگنس لوکو داخلو اسْ د استعذاب د مخان دینو کې ایمان دراړي دوی په دې وخت خلف سنت الاولين هتي ور شو دي سنتنا في من التعذيب ا طریقه زمونګه پدوان دینه که د تعذیب با که ولاو فتان علیه بابن من السماء کچریکولا او کوم دوی ما دروازه د اسمان فذل فی یرجونا افسوار او اوگر زیدل دوی فی پدغه دروازه که یرجونا چی خطل معجزتا لک لقالون خامخاوی بدو انما خبر دادا سکرت اب سارونا اغشیت سکرت اب سارونا چه نظر بندی کلی شویده مونگ بانده بلن نحنو قومون مسخورون بلک مونگ یو چې چه مونگ بانده سیر کلی شویده ولقد جعلنا پیدا کلی مونگا فی السماعی پا عالم عالی که فی السماعی بروجن بروجن بروج اسناغ شرح بروج اسناغ شرح, شرح انا افغانیانو لے خشمار ورزی وای وستاز د کلندر میارته سني کالمو دکمه میارته شروع کیږي د حمل نوايا اور د رور رو نوايا حمل ثور جوزاء سرطان سمبولا میزان عقرب قوس جدی دلو حوت بس صحیح ده بروج دي ها پدای پوه نشی نو د دلته جراي نه راشب او پوه نشی او د بروج دوی معنا اصيارات الزخمه غټ غټ سيارات می پیدا کوي اصيارات تت ابو اسکوたり وان زلغا صاحب بهکل ویلیشی و زینناها للناظرین خیس تکڑے مونګه دا عالم حالی للناظرین ادکتن کو پارا وحفظنا من كل شین وحفظنا محفوظ کر د مونګه دا عالم حالی من كل شیطان رجیم ده شیطان رجیمنا الا من استرق الصم حاکم من استرق الصم اجسو کی عادت الله ثابتکړه شیطانو مستلا قسمه د پار اخیر دي الا من استرا قسمه افات با اوله دي پس شهاب مبين شهاب ثاقب شهاب نو شهاب پیدا کیږي د سنا د نړۍ عالم کې برقي ذرات دي عالم کې برقي ذرات یو مثبت والا او بل منفی رو رووال مثبت برقي رو پوزيټیو او منفی برقي رو نيګيټیو نو پوزيټیو او نيګيټیو هغه ډول یو ځای شي وی ولمبت نودیو شیطان باندې رامند ولارض مددناها ازم کا فرشنا خورکړی مونږ دا وال قینافیہ اچولی مونږ په دې کې راواس یا جب جبالن ثوابت جبال الصوابت وعم بتناظر غنکړی مونږ په دې من کل ان موذون ده هر شی موذون نانو موذون ما تقتزی الحکما چه حکمت دکم شیط قاضا کئی و جعلنا لکم پیدا کری منتاز دپارا فی اپد ازماکی مغائشا وسائل د رزق نو لکم خطاب دی عام انسانانو ته نو وسائل د رزق کی عام انسانان شریکان دي نو نفس انتفاپ و وسائلو دا د عام انسانانو دپارا و من لستن به لہو وَمَا لَكُم لَهُ بِرَازِقِينَ ا پیدا کریم تاز تاسو لپاره دي کې مغایش وها چا د پاره چنه تاسو به رازقین رزق ورکون کی بل نحنو رازقوهم مونږه رازقان و ام الشیء انشتری اس یو شی مګر پنځه مونږ باندې خزائنو خزانه دغه دي ان نه د لو دائم مګر پانځه معلومه و ارسلنا الرياحا تجليد مونږه بادونه لواقحه لواقحه ريح لاقح اغا بات تویلشی چه بلار با وریز راوز غلی خواه حامل وریز راوز غلی لواقحا حملون که نازل کری منگا من السماعی دو وریزنا ما انو بغ فاس کهنا کمو سکولی منگتاست دا بغ وما انتم له بخازنين اني تاسو له ددما ود بار بخازنين جامعين وان تاك سر منغا نحن نخي خام خامونج جوند كولهم رولكو ونحن الورثونا اخاس منغا مالكان ولقد علمنا المستخدمين منكم اتاك سر علمنا افي المستخدمين منكم مستخدمين تاسنا هم الذين تسلموا التوحيد مستقدمينا خلق به شيء توحيد منه له ام مستاخرينا خلق به شيء توحيد منه له ولقد علمنا المستاخرين تخويفت بكله و موقرا موحد وله ذاته موحده ومشرك ذاته جنب وان ربك اتاك صرفتا جمك بدو الى انه حكيم عليهم ولقد خلقنا الانسان في داكنه من انسان من صلفال بالصلفال چک تنگ ته بس تنگ ته دی زی ساوتن ازاق و رغه اسي आवाज نه کوي ازاق و رغه داسي چوک له ګولش مل حمايل د لهينا مسنون البدبودارنا لها حما د تین الاسود نظر د ډن په ويخ کې چې کما خټه پرته مون ورته الله هوايو ول جان ابو الجن خلقنا او پیدا کړې مون دلا من قبل مخره انسان نا قبل الانسان من نار سموم دو اور سموم نا سموم التي لا دخانا لها یعنی من لها بن خالصن دا لها خالصنا پا وقت چوئے رفسنا ملائکو تاز پیدا کونکیم بشر لا من سلسال من حم امسنون فیضا سوویتو کلچ برابر کم دل اغزا ان ونفخت فی او بکومد کے من روح دروح زمانا اضافت تشریفی دے فَقَ قُولُوا سَاجِدِينَ نُتَاسُ پریزے د تصدیقونکې سجدو کملای کوټولو مګر ابلیس نو کړا انکار وکړي چې شیدیت په مجد ساجدینو کې وی الله تعالی او ابلیس لري تعالی الله تکونا چې نشو ته ما ساجدین سره سجدہ کوونکه نه د وې نماز چې سجدو کملي بشرین یو بشر تا چې پیدا کړي د رختن من حمای مسنون قال الله تعالی او عذر دینه فین کرجیمن تو مرجوم مترودن مرجون مترو دے و انکا لیکن لانتا تابان لانت دے تروزد جزاوی دعور بزما فانزورنی مولت راکمالا الائیو میں یبعثون تروزد قیامت دورتوی فانکا فا تاکیق سرت من المنظورین آدم محلینون الائیو میں الوقت المعلوم تروزدہ وقت معلوم پوری قالاوی درب بور بزما بما اغویتنی بسبب اغوائی کا بسبب اغوائی کا ای آیا بسبب دې غواکول ته مالرالاو زیننا قسم دې دو خيست کوم دوی تزما کی ولا اغوین او غوین نو او ذلن نو او گمراه کوم دوی ټول مگر عباد ستار دوی نه مخلصین قالو او الله قالو دې ها ذا صراط علی مستقيم د پر دو معنی دي قالو ها قال ها ذا علی مستقیم قال هذا صراط لي مستقيم انوید چې د لار د مابانه برابره هاذا صراط لي مستقيم د لار د مابانه برابره انوسته شیطانوی چې هاذا صراط لي یعنی دا ماځه مداريغه تر چې داخله به ګمرا کوم ښه هاذا صراط لي شیطان کلام کا نا پما ثابت لار دا چې به دا ګمرا کوم نو الله ورته نه عبادت لے صلاق علیم سلطان استاغو بدغا ثابت علاری خوز مہا پا عباد استاد تسلط نشتا او یادا قول لا اللہ دے قال اوی اللہ تعالیٰ عزا سراتون دالا دمابان سابتا سلار ندائی بیان دے کہ انہ اعبادی بندگان زمان نشتا استاغو سلطان القوتو مگر آسو چه تابداری کلیستا من الغاوینا دزوالینونا جهنم لموعدو مقرد دوئی ده لها ثبت و ابواب ده ده ده پارا دره اطباق دی لیکل بابن دار تفقید پارا منهم دمتبعینو ده شیطان ناجفعن یو حصم مقدر ده مقصوم مقدر ان المتقين في جنات وغیون ادخلوا آئیو قالوا لهم ویلی بشیدوی تا داخل شیدی تا بسلامی سلامتی آسرا آمینینا مأمونینا ونزانا ما فی صدوریم آلائی اسطلیمونگا آغا چه پدرونو دودوی که دو دو من غل من حق دن بکنینا اخوانا یکونونا اخوانا انویب دویرونا علا سروریم سرور جمع در سرور در علا سروریم امراد سرور السرير المحجل سرير محجل, محجل, محجل دیتا وی چه تختم وی خو اعلاقا لی پی غلول شوی شو سو پی غلول شویم؟ علا او دا پاسه په علا ریشو مثال را ټول شي وي اچھا په تینه کم کمی لګی دلی او تکه اگانه به بریلانو سټیج خا دا پوی د پاره سټان د پوی د پاره چې څنګه شي د بریلانو سټیج تاسو د بریلان سټیج کتل کاره دا په دغه صورت کې جوړی ح ان په دې په خور کې دا سیرت جلسې د دیوبندیانوم کوي د میلاد جلسې بریلانو کوي د سیرت کوي د میلاد جلسې کوي ان او د بریانو سټیج او هغه کم کمی یو هغه کاغذ او هغه پريري یو هغه رنګاني او کرسي یو هغه دره صحیح شوکان از مونږه عملګرو سره قصاباني او تخت دی هر قصاباني او تخت دی اوس دوه کسان په سر راغستي نو به زری کیدی او صرف اتیا کرسې پیخي او مونږه ورش شروع کوسي اټ صحیح شو او هغه سامنے بس صحیح وا هغه په زړه تاسو خلګي کې سامنے غلا <تصفيق> سرورل پتختن باندې متقابلینا یوبل تو مخ په مخ وی نو دا کینایدا دو وسعت جنت نه چې جنت به ډوره وشي وی چې د یو کس به بل طرف ته شامل کستاس یوبل ته شګانی دي کنه زکه جمعه تن دی نو ا په دومره لوی جنتي چې بس خلک به رس یوبل ته مخ په مخ ناشتی خو لا یمسو فیا نسب نبرس یدوی ته جنت کې نسبون جوغن و تاغون لگاو ستڑیوالی نبی دوی دو دینا به مخرجین استیوالی شوی نبی عبادی خبر ورک بندگانو زمادہ چز بخون که میرابانی مذاب زماعذاب دردناک خبر ورک دویته تا غنزی فیبراییم د المنو دی براییم علیہ السلام کلی داخل شد بانین دویو سلامن نسلم و سلامن قالو ویدو اننام انکو موند تاسونا وجلونا خایفونا یری دون کیو قالو دی ورطووی لا توجل لا تخف ان نانو بشر و کامون خبر در کوتالا بغلامل پا یو لکبان علی من زی علم بانی دورتوی بشر تمونی ایتاسو مالا زیر را کوئی علا ان بعد ان پس دې مسنیل کبرو اسوابنی الحرمو چه رسی دلی ما تزور والی فبی ما تبشرون پس شی تانسو بشارت را کوئی فبی ما تبشرون پا کم سبب په کوم سبب بشارت را کوئی سب په ټول مقددي علو تم سرینورته تاسو او کوم یمون کونه ناشنا فاخافو ان یجو مغایکم قوي تاسو اشنا خل کې ځریږم ان ی جو مغاعلیکم قوي چې تاسو باې زماقوم قالو د ورته ووي بل جنا کا مړل کېتهطاب ما قانو پاغه چې ودو چې هغې وَاَتَّبِعْ نَا كَبِ الْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اته قريم ته ته په حق مونږه رښتیا یو رښتونی وفاس ربه الکا فاس ربه الکا ا د شپې بوز خپل دې په یو ټوټه دې شپې کې وتبي ادبارم امش خلفهم ا تور په سیر روانه جماعت نو رښتوره روانه دې نه شو امش خلفهم تامیر الجماعت تبلیغ وعلى امیر سره رښتوره مخکروان زلار چزان خپل آداب صحیح شو زمونږه مې مخکروانه او تبلیغوال امیر سره رسروانی دیو وجه ول استلا بدل کړه دیول استلا ولا بدل کړه تبلیغوال بذرګانو ولا استلا بي دي امیر لفظ سره پدای کې تعلق دي چې امیر سره امیر سره ولا خلک کوي نو څو تزموار وي وي جمعه ذمہ دار بسوکی سووي وي جمعه ذمہ نو کړته وي زمونږ یو مولوی سي د ناغه بل استلا مشارک څنګه تل د جمعه امیر بتي نه ما ورته چې جمعامت امیر بزیم ویاو به مارته چ گورئ که تبلیغ امیر کوي نه زنه امیر کېږم ځکه تبلیغ امیر دی ته وای چې کم کار ټوله نشو کولای به تر کې صحیح واه اي مارته که شرعي امیر کوی نو بیا امیر کېږم نه غوي چې شرعي امیر ستوي به مارته ز بارډر کوم تاسو به کې نه اي چې زارډر کوم او پاس ای اچه زکی نو نخبی بلاجا بی کوئی نیخوایی ویچی چلو تپکی ده شرح امیره ماییی بسر از اینو اوزا امیره مزیدو صحیح شوکا واتیناک ومزو و لایل <سؤال> تفتمن کم اخدون پشاد نگوی تاسونیو کس ومزو ومشو از ای تاسو حیثوان از ای تاتو مرونا چه امر ده تکول جانب دالاله الله و قضینا ایلی از ظاهر كيو مون تذ ان دابر هؤلاء مقطوع مسبكي مقطوع المسبحين شانجام ددي قسان ومقطوع قطع كريشوي دي مسبحين په وخت صبح کې وجال على الاهال ده شعر يستبشرون يفرقون خوشال دل للغلمان خوشال دل, دل قال بي بي قالوا ويولت ولت يا سلام ان حولاي زفي دا زمامل مالدي فلا تفزحوني فلا تخزوني ما مر سواكوي وتقول لعليه دا الله نا مر ما په مل منو زمکه دی ورتوي اولم نن هکا ايامون غنه دې منکړې تا لا غنل عالمينا د نور مخلوق ته مونږ ته منکړې چې تا ته سنو کو ته کار کې غم غلط نه سات تاسو ورته اولم نن كاني تاتموں سنو پته منور کار کې غم غرس قال دور توي هاولاي بناتي ادالون سمادين كنتم فاضلين ان كنتم, كنتم قاذين الشهوه فتزوجوهن کتقاذي پراکويدا پنيکا کوي لغم رکا انهم لفي سكرتين يامو لغم رکا ما ادخال الى الله تعالی رسول پاک توي تو چې لغه موږ او کا زماده په حيات مبارک باندې قسم وي ان هم سکرتیم سکرتهم دا عالم مکه لفی سکرتهم په خپل به خدای کې يغمهونا متحيردي بي بي خدای دي کني دې بدا کارکو د قوملود پته ورتنيشته دا په مسکه اتخلي الہی د تخويف د عالم مکه او د دی نو موږ اصولو کې ویل چې قسم کېږي او ازات د الله باندې په دوو کې دوه چې ذات تمقسم بیمه باندې عالم دي او زمما پنيولو قادر دی دا دوه کی دی دی دیو دي دا قسم په غير الله جائز نه دی دا قسم په غير الله جائز نه او دویم قسم چې مخسم به شاهد ګرځې په مدعا باندې لکه شاعر وای چې قسم بلبه مې ګونی ته وذلف شب ګونی ته کې تو محبوب و دل ربای قسم بلبه مې ګونی ته قسم دستا په شوندو چې د سرو شرابو پرنګ دی قسم بلبه مې ګونی ته و زلف شبگونې تو او قسم ستا په زلفو چې د شپې وني تورې دي چې تو محبوب دل ربای اځه سری شونډي او تورې زلفي نو واقعا محبوب دل ربای نو تم محبوب دل ربای نو قسم کړې نو دای په محبوبیت غوا کړې چې ستا د محبوبیت غواسه شه ده ته څه محبوب جوړ کړې د لب مې ګون او د زلف شبگون او فارسی باندې تاسو په فارسی شعر نوم درځي قسم بل لب مې ګونی تو و تو چې تو محبوب دل ربائی. لك قسم دو حسان ابن ثابت اغي واروه آل مكوتا آل مكوتا چه سكيلت بنیتی اللم تروها سكيلت بنیتی اللم تروها تصیر النقع من طرف قدائی والله ورط مقدر دو سكيلت بنیتی اللم تروها قسم دو زماد لنا بورشی ان تصير انل چې دا سونه به اوچت ګ غبا غبه د کدا په حالی د دواه طرفونه من طرف ک لی م کوو د سره خبره کوله د ورته یو وخت به ولی چې مونږ مکف هکو ور مړه ته ګوره نه د ورته ساکیلت بونه یې اللم طرها توصیررو نقا من طرف کی اوس دا قسم حسسانه ابن ثابت کلو قسمېیک او نبی بیا السلام تی ووررو وې جما قوت دغه څه وای چې سکیلت مونې یتي الام تروه تصیر النقمن طرفه کداي چې نبی رسول مکی موزمې ترغه نو مکی والو قلاصونه سرندر شو افغانانو وی تسلیم شو سجو تسلیم شو ادا سلمه زابه تر چې کله څوک تسلیم شي نو بیا یې نمړیخه کله څوک تسلیم شي بیا یې نمړی انو ما چې وېدي پولیس والو بل زیاتې کړلې یو کس وی تسلیم شومړ کړم دای واقعي جرم کړېخه ام فرلاني سر کړو یو کس وی شو اصلای ورته وغورول اولاسو نو بیا یې مرګ نو کدا چې کړینو واقعي دا د مسلمانه انساني ضابطه خلاف ده ټول <سؤال> انسانانو کې مسلمانه ضابطه ده چې تسلیم شوی دښمن څوک نمړی ژوند دی نسیخه سکلت بونیه تي مبي الله اسلام ته تسلیم شو حضور عليه السلام برتباس راځي سکلت بنیتی تي الام تروا تصير النقم من مکه ایلا سنہ پورته کبو سفیانم پورته کړي سئی شو انور سردارانو ټولو لا سنہ پورته کړي چې مونږه تسلیم شو مونږه تسلیم شو ان نبی له سلام داسې حسن ابن ثابت ته قتل سکیلت بنئیتی الم ته یو دسته ته حکم ورک وی سردارسونو لړځي د دې کډا طرف نه رامند کېکا د کدا طرف نه رامند کې خې دړي والو زوي چې حسن ابن ثابت وی قسم کې بار ثابت شيخه تورته قسم کړو چې سکیلت بنئیتی الم تروا تصير النقم من طرف قضائي بس داس حسان بن ثابت عمر سره ادا اسنه اسنه ونهلول ونهلول اداس حوري په والو زوليه حسان بن ثابت ورته څنګه متاستنو وي چې ثقلت بنيتي ان لم تروها تصير النقم من طرفه ادينه معلوميږي صحابه د نبي عليه السلام نظر کې سمره محبوبانو صحابه پیغمبر دې السلام ته سمره ديو جو خو وي چې من حب فبحب يحبهم ومن نبغ و من نبغذهم فبالبغض چا چې دوی سره محبت کوله دې نو ځکې کړی چې ځې خوښیم ف ح ح معنا ځکې کړی چې ځ خوښیم او چا چې دوی سره بغس کړی دی نو ځکې کړی چې زی ب شم نومانا داره چې د صحبي سره محبت پیغمبر خپل محبت ګني او صحبي سره بغس داسسی مسله ده حضور لا سلامې وورشي حس ابن ثابت قسم کې بار ثابت کوي د د کدا په حالړی طرهپ پرا منډه کوي د دوالو طرپونه پرا سا منډ ساکیلت بونیتتی ال لم طروه توصیررو من طره پقددا. او صلی الله قسم اله دوه د خیر د پاره نه دی دا لغه امره ک هم د دوای خیر د پاره دی چې ستا غمر دی خدای مبارک قسم می دی ستا په غمر مبارک باندې یعنی ستا غمر دی الله مبارک واقعي مبارک کو ل لسو کالو مختصره موده کی د دیالو سو کالو مختصره موده کی چې څنګه مخلص جماعت رسول پاک جوړ کړي او دنیا کې یو انقلابی راهنمادا سره جماعت جوړ کړي نه دی او د کالو مختصره موده کی چې څومره وسعت خپل ریاست ته پاک ور دی نو داسريا سټو سټبل چا ورکل شوې ندي هغه سم څه پوه دا چې خدای ورته خدای دې عمر مبارک نو تیي س کال کې هغه کردار خود چې نور څه کې پتی 100 سال کې اند شي خودې څنګه قربوګي مولوی سه دغه سم لا خدای دې عمر مبارک لا عمرک خدای دې عمر مبارک ان هم لفي سکرتیم يا ما نفاخذتمس فاحت وني صدئه هليلوت لا سفاحت چې د او وقت دا سباکی فجعلنا غاریا سافلا او گرزول منگا برا طرف د دیلان دي. او اوور دوی بانی منگا حجارتا کانی منس جیرین دا سنگ گلنائن نفی ذالکا تاکی سر دیکل آیات دلائل دا عبرتون دل دی للمتوسمین دا متفکرین د پارا متوسم الناظر الاسمت الشیع و علامتی ہی متوسم ناظر ایلا سمتی شیو علام نمونگی اگا علامو تال توقتل خوا چه واکی دا کان خوخدائی رک دا خور کی سور شوی دی نفی ذالکا لآیتا للمتوسمین وَإِنْ کَانَا صَابُ لِكَتِ تَعْقِقْ سَرُو اصحاب د زنگل قوم شحیب لزواله مینا ز کافر الف انتقم منهم غضبناه منغا عذاب کل دوی و انهما هدا قوم لوط و قوم شعيب دعا له بام ام مبين پگران ټریفیک روټ باندې دی پشای روټ پغړا دی ښه نو پشای روټ باندې نو دا خو قوم شوید چې پدې ورټېرشه قوم لوط ښه خدای وای پگران ټریفیک روټ باندې نو ګران ټریفیک روټ اوس نو رپل نه ای ښه دا قوم لاروه دا قوم انو او سه نورم پلنه اردن ولهګار اگر اور اگر نورم پلنه انهما لا بيمان مب خدايه و چې ګرځېدو ترېم ضرورت نشته زیبه په خپل سفر او دواړه قوم وو ګوري ولقد كذب اصحاب الحجر تكذيب كړو اصحاب د حجر وادي سموديان دي المرسلين حجر نوم د وادي د شام کې واعطينا وركليو موږ دوی ته آیاتنا آیات سمونګه ودید د دین مورزين و اراسک انکی وکانو ودوین حتونه من الجبال يصنعون نحت دا صنعت فلحجاره ویل شيخه صنعت فلاحجار کانو صلیجه فن <تصفن> کې <تصفن> کنوستلیک وکانو دوی اسنعونا چې جوړول مڼل جبال فل جبال پګرونو کې بووتن کورونا امینینا په حاله کونه دوی چې دوی امنه غستون کې په دې کې فاخدت مسياتو 1924 چې مخبچین او وخت صبا کې دفنه کوي چې دوی نا ماکانو هغه معبودانو چې ودوی یو څسبونا چې کسب کولې ذکر دې معبودان باندې کسب کول نو څنګه به کسب کول خدای وبيزان لپ خپل جوړوک دا څه قسم خور خدای په جی برا د کوخه چې ردی هغه خدای چې هغه به ځان له خپل کسب کو نا غو خدای چې سړی خپل له صاحب دې نبی علی صلاتو والسلام ته ویجی چې نوې نو مونږ به له خپل خپل خدایان جوړول ښه چې تره تلا خدای نو خوله نو مونږ به ځان خپل ان یو زمونږ به هزار خدای چې وو ناغه به دومره درونه چې ټولونه بنو کور کې په یو ځای پروته او دا سفر د پارا باری او سړی سره ځان لمستقل خدای و. نو پترنت نه یا به ټوکره کې یا بریف کیس کې بندو هر څه چې یا به ځای کې پښهارالو لږ کوم صاحب عبادت تقاضا پیدا شو ناشې به راوځم تم مخامو خود رو صحیح سو نو بیا ورته ان یو ځو په نو ما نمازان سره سفری خدای غسته سفری خدای می ځان سره اغسته ان یو ځای تقاضا پیدا شو انساني نو دې مه لاله خالص راودرو او ځل انم تقازيته چې واپس رااله مری سر د غاړې په دې وخت کې وبراله ما او قات ور یزم نشتا سوشتام نه چ پدی وبتو یکړی ان یو لومړ میو کړه چې خبيس روان وخت په وچه دوجته کوله نو ما چې اوف دا خو دور د پمپ نی وړی سپه لومړ او ګیډره خو پوچته یو چزه اتا او سپریته ما مجه دا خود د پموتیاځی کړی دی ان یو بس دا سمونی سره خونه از مکه میرا اخلاص کوي مورته چې رب یبول علیه الساليب رب یبول علیه الساليب ارمر به خدای وي چې ګیدار په موتی کوي خدای دې به غباسا تر ځان نه ګیدار نه شي شړلې مونږه وو مونږه مشکل کوشایو کا عربو یا ابو الہی الطالبی وما خلقنا السماواتین پیدا کنی مونږه اسمانونو ازمکا هغه چمت ده دواله کې الا بالحکیم اگر زار حق د پارا قیامت راتونکو ده فصفح الصف الجمیل اعراضک ته اعراض کیستا ان ربک رفصا والخلاق صرف ده پیدا کون کده الغلیم او ده عالم ده ولقد کا تا کې سر ده کې مونږه تا سبن تکرر یا دیمه معنی نه دا, دا چې له انه نزلت مرته په مکه او مرته په نزول کې تکرار دی دوه ځله نازل شوی دی والقران العظیم او قران عظیم می درکړی نو یاد دی قران عظیم نه قران مراد دی طول فاتحه می درکړی دا او ورسره می قران عظیم درکړی دی فاتحه متن دی قران عظیم شرح شرحه دا ا نبی صلی الله و سلام فرمای الفاتحة تو, هو ہوا القرآن العظیم فاتحة قرآن عظیم ام ده زکیه دا, دا خلاصاو اجمال دا فاتحه دا تاستو مولت دا ویلیو لا تمدلن غینی کا الاما متانا بی ازواج منم لا تمدلن مألوط غینی کا استرگی خبری الاما شیطا متانا چی نفور کری من پا غیبانی ازواج منم توائفو دو دویتا دو توائفو دو دویتا ولا تازن عليم هم فكر مل کېګا ولا غدم ایمانهم پادم ایمان د دوی دو باندې وقف جناحه کا ولن دټکوزر کې نايا دا ولن انرمش للمؤمنين مؤمنو تا واني ان انذير المبين تاكيد سرج ان انذير المبين از يرون کظاهرهم کما انزلنا ننزل عليهم کما انزلنا نازلو بده ایمان الک نازل کلمو قال المقتسمین ومقتسمین بانلی مقتسمین سوکتی الذين هم مقتسمین جعل القرآن غزین چګر زول قرآن غزینا ټوټی ټوټی جعل القرآن غزین چګر زول قرآن ټوټی ټوټی نو یو یو حساب راغستا او دایو کو راتکو دې قرآن کې دا خبره چې دا څه به ورته خجی دا قرآن به خدای کلام نبی رسول الله و سلام ورته او د خدای کلام اندے بہ پیدے ولولہ نزول علیہ القران جملہ چڑ خدا کلام میں پیوزاول مرزی شو یوا ادوین ویدی دا قران ربی دے نبی صلی والسلام ورتے دا عربی دے قران عربیہ نو دے کہ لفظ کبار راغلے دار عربی کی نشتا دا اقتسام مخ دا اقتس چدی پکنواڑی لڑائی تجیہ کہیو پیو یو خبرتا سر مکالمی کی خدی دا داسے دا چل لبکے خدی دا قران داسے دا چل لبکے دا قران جی داسے انداجه دا اقتصاندې فوا ربک قسم دې پر استابان سوال بکوم دې تورنه د اغه نه چودوی عمل کولو فصدا بما تمر بلغ کاملا تبلیغوکا کاملا بیماتومر اعرازوکا لمشرکانونا انا کفیناکا منگ کافی کیو تا دپارا المستازئین دا مستازئینونا اللزین آغا مستازئین یجعلونا مغلائی چگرزی اللہ تا داسا متصرب فصوفی آدمونا زرد چدوی و پوشی دا واده دا عزاد دا. ولاقد ناالمو ااطاک سرمون پوگو چې تنگیيسي نستا بما پاغبانې يقولونه چې دوييد په خبره تډیر تنگیږي فسب بهحملمد رك فحد الله ا يو ګنا الله تعلا وصفه بالکماللات او موصوفك به کملات من الصاجين عاش من الصجدنا د مصولينونه واب رك او او تبلیغ د توحید کوا حتا تردی پوری یا تی یکل یقین چی راشی تا تی یقین وہو عذابوهم او موتو کا. یقین یا دوی عذاب دے یا ستا مرک دے نو خلاصا دا سور الحجر چې داوا اومن ای کنی بیا به حسرت کوي بیا ور پسید دلائل دا توحید دی بیا دا چی اومن ای اتبا دا شیطان مکوای بیا درین امونی دا عذاب آغا چی سابق کتاب انو کم زکر وی بیاور پسې رسول پاک ته تسلی او دونه مونې د عذاب هغه چې سابقه کې تابونه کې نه ذکر او آخر کې بیان ده چې تم معمور به توحید او معمور به دعوت الی التوحید ښا ته ډیوټی دغه چې پخپله موحده انور له دعوت ورکې توحید طرف تا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد والصحاب اجمعین اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا مما جهلنا واشكرنا تلاوته انا الليل وانا فلا هو خير حافظا وهو رحمن راحمین دا قجوری دلا چاله لګی دی الله تعالی دې غل ډیر اجر ورکی نه تاسولا بالمستیاره لګنه بس قجوری دالتو وصول کی ځانته عطا امر الله فلا تستاجلو حاصله صورت داواده صورت د پاول کې عطا امر الله بیا متعلقات د داوا دی سبحانه هو وتعالى تر فتقون پورې بیا بیان د دې وچ شرک مګوي کنی شرک سبب دا عذاب دی دایوی ولی پیغمبر راغره دی خدایوی دا مشیت دا الله دی بیان په کې ده دی چې الله تعالی فاعل دار شهیدو عالم پارشه دی بیا د دلایل راړلوم بنای دا حوالہ بیا د دوی ميدا وا ده پاړه بیا سمراړا وا دلایل علق السماوات والارض تر ما تعلمون قوره او الدلائل نباده وهوالله قصد السبيل سلسله دلائل کوي هر دليل سره چې فکر وکي لکه لمبي دليل سره وي ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون بهم سره وي ايات لقوم يتذكرون درهم سره وي لعلكم تشكرون او سلورم سره وي چې بیاي مدعا په دلائل او مبرهنه نور پسې وی افمای یخلو کو کمل لا یخلو جدید بل عین سره خو ثابته ده شو چې خالق دارشه الله تعالی دی نو خالق سره غیر خالق کله شریج جوړو دی شي وان تعذو نعمت الله تمثيل دی ولا یعلم ما تسرون دا د دوی می داوی سره متعلق چې علمدار شه الله دی او چې د્વાړو تا واگانو د پاره دلایل ذکر کول نو ور پسې سمره راړ ولذین تدعون من دون يدعون من دون الله چې خالق متصرف و عالم شو نو ما سو ولا ته قزا حاجت ته پاره ولي आवाज کوي بیا الہوکم الہو الاغ واحد تصرید په مدعا باندې ولذین لا یؤمنون تخویف دي چې بیان مکمل شو نو ور پسې سلسله شکایتوده و اذا قیل لهمنا اول يحملو او الیحملوا اوزارهم اخروی تخویفتي قد ما کرن لذینا دنیوی تخویفتي ثم یوم القیامه بیا اخروی تخویفتي الیذین تتوفاهم الملائکه ادخال الیہی دے حاصله داره چې تخویف دنیوی اخروی او اخروی او شکوا متعلق د کافرانو سره او ور بشارت د مؤمنانو ته چې طیبین یقولون سلام علیکم بیا غزاین وای اتامر الله راغ عذاب الله فلا تستعجلوه تلوار مکوئ اتامر الله راغ عذاب الله فلا تستعجلوه تلوار مکوئ سبحانه وتعالى ما یشرکون پاکی دا الله تعالی الا الورد دا غنه چې دې شریک الله تعالی سرا ينزل الملائکه نازلی فرشتہ بر روح قران سرا من امره قرآن سرا یا وحی سرا زکا وحی موجب دو تقویت دو روخ دا انا انظرو چه تاسو انزارو کئی وقولو اداوائی چه انهو لا معبود مگر زیما وقولو من الله سبحانه و تعالی دا خدای دا جانبو ارتا لا الہا الا انافت تقون خلق السماوات پیدا کری اسمانو نازم کابل حق دی اظہار حق دپارا تغالا منزاد اللہ تعالی عما اشرکونا عن شرکیم او شرکائیم تنزہ عن شرکیم او شرکائیم خلق الانسانا پیدا کری دی انسان دنطفینا فائزا ہوا ندغ انسان خسیم و مبین ظاہر اولا غامه خلقها لكم صار پیداکړي داتا سر پار پدې کې دفء ساماند ګرمې ده او منافع او منفات ند بر رکوب ومنها تا کولون دصار نت اس خوراک وي لبنن ولحمن وخوپي ولکم فیا تص پر دصارو کې جمال ولکم فیا تص پر دصارو کې جمال خوشالي ده اپا اغا وقی تریحونا چه تاسو اراحد دیکھوئی تریحونا اراح يریحو اراحتا یعنی تعتون بیه الاد دورکم للراحا چه واپس کورت آرام دا پار راولی وحین تسرخونا اپا اغا وقی تذهبون بیا الالمرغا چه ساری سردول بوزی و تحملو اثقالکم الابلدن و تحملو اثقالکم الابلدن لم تکوو ببالغې عبارته قال کوم باته باته نوسیغه د او بیا متقددي تحلو اسقال کوم عبارته اسقال کوم بوجونه خپلغالیها په دغه سارووب ایلا بلدن آغزای تا لم تکونو چه تاسو بالغی رسون کرده سامان ایلا بشق الانفوسی مگر پا کسیر مشقت دا بدنونو باندې دو یو اخبار دا بلی پشل پیرې که رسو لم تکونو بالغی دا کل چه دا متعدی والی اللازمی والی تحملو بیا مونس غائب ده دا انغام و تحملو دا انغام اسمتحلو عبارې د انغا قال کوم اسقال ستاسولابللهدن لم تکوو بالغې الله بشک لنف نه متعددید د په دواه صورت خو په یو صورت کې د غلی حې لب اولو بااسې بل صورتت کې به نو باېې صورت کې دغاې لب او باې تتحلو قالم تپې وربارې او په دویم صورت کې تلو قال کوم دچته ستا او سامان إلا بلد لم تكونوا بالغيل إلا بشق الأنفس خب يا حمل متضمن ده ما نادى الرسول لخا تشو تحملوا أثقالكم دير سيستاس وأثقال إن ربكم لعر وف الرحيم والخيل والبغال وخلق الخيل بيد أكري دي سنا والبغال خجر والحميره خونا جسوار شيء قدي باني وزينتن وزينتن بها ا چې خ سااصل کې په دیبانې خللوکوو او پیدا کو به په مستخبل کې خللوکو پیدا کو به په مستقبل کې لکووب کوم حمل کوم تاسو سروا سر سوورلا او د بارهلو دپاره ما ماغ جمعدی سرلا لا تعالمونونه چې تاسو نه به په پوېږي سپ شوي که نه شو پو سلو شو دا مخکې دا او پیدا کوم جیاز به پیدا کوم. موټر به پیدا کوم الاره مطابق دی واجب په مزاریو کو اته ابیته په ماو که خالص جامادات ته مراد دی چیوای خلقو پیدا کوي با په مستقبل کې لرقوبکم وحملکم تاسو ر سوړل او د بار بردارا ده پارا ما هغه جامادي سوړل لا تعلمون حالن چې تاسو حالا پاږي نه پويږي نو مستقبل کې داسي شي ونر روان دی وختن فو وختن چې مونږ فلال پاږي نپوېګونو وعلى اللايق قصد السبيل والى اللايه اخص الله تعالى قصد السبيل يسلو السبيل المتوسط برابر الله نهغه الله ترسي ومنها جائر ابازي دي قصد السبيلنا ومنها ال دي قصد السبيلنا جائر صبول محوجت لا ردي كي وجه ابلمانا وَمِنْهَا أَرَادَ قَصْدُ السَّبِيلِ دَتْلَگْنَا جَائِرٌ ظَالِمٌ حَادِمٌ ظَالِم کَدیدون کِده بیا دا صفت در رجل شو وَلَوْ شَاعَ عَلَا دَاكُمْ أَجْمَعِينَ وَالَّذِي اللَّهُ تَعَالَى آذَاتَ نَازِلَ كَرِيدَ أَسْمَانَ دَوَلْيَزِنَ مَا أَنُبُطَاصُ رَارَ دِينَ شَرَابٌ مَشْرُوبُ دِ وَمِنْهُ وَمِنْهُ أَوْ وَبِهِ أَضَاهُ بُوبَانِ شجرن زرغونی کې ونافی تاسو مونږ چې په دې کې ترغ او دوا بکوم تاسو سرويس پر یم بیتلکم زرغونی تاسو لپاره دې باندې ازرغا فصل ازرغا از فصل وضتونونه خونوول نه خیله قجرې ولانا بانګور ا د هر کس ممیونه په دیکله آن دلیللي لقومې طف کون وڅخره لکومون ليله مصخر کې تا د پارشپون پا نه هرارار ووز ان ورسپوګماونلوجو موتووي مصخراتتون بیامري مزلل پهمر د الله نه فيظکه او په دیکېله آيات د لایل دیقوم دپه كم في الارض وما خلق لكم وفي ما خلق لكم افض باغشيكم زرع لكم دپارچ خوراك وكي دسمندر لحم دغخت وريا تازا لحما دغخت وريا تازا ميه دا تازه خویشی تازه کی لذت و باسی کی بیاغ لذت نیخه دیوجی دا اصل لذت وسطو د پارا خلق بیا د سینغاله کم زې ته دی ته و تستخرجو منو حییتن راو باسیتاسو دا سمندن حیلیتن لؤلؤن مرغل را تلبسونا چه اغستویه و ترال فلکا نو تلبسونا ها اغستویه یعنی تخلون بها حیلیت جوڑا وی و ترال فلکا اوین تا سمندری جیازونا مواخر فیه شلون کی دا چپو پده که مواخر جمد موخیرتون دا شلوونه کې د چپو فی په سمندر کې ول تطغو من فزله لترقبوا عليها ول تطغوا من فضله عدد پارچ تاسو طلب کوي من فزله د فضل د الله تعالی نه بتجارت فی البحر په تجارت البحر سره نو د دنیا د ټوله تجارت په سمندر کې کی کیږي ولغلکم تشکرون والقا وزغ اچور دی اللہ تعالی پزماکی رواسی جبارا سوابتا مضبوط گرونا انتمید بکم لی اللہ تتحرک بکم چی حرکتن کی پتاس بانی و انحارا انیرونا و صبولا اللوی صلکونا لعلکم تا تدونا دید پارا تسلونا الی مقصودکم چی ویسی گی اخپلو زائنو تا و غلامات انشانی دی و بین نجمی اپستور بانی همدویا یا تدونا یعرفون السبیل دش پیلار پستوری معلومی گی افا من یخلقو آیا آمسو چه پیدا کول که چه اللہ ده وحو اللہ کم اللہ یخلقو پشاند آغم عبودانو ده لا یخلقو پیدا کول نشی کوله پیدا کول نکی نه پیدا کول نشی کوله لا داسه نده افلا تذکرون و ان تغدو کشمارین احمد دا اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> نے شیشمار لے ان اللہ <سؤال> لغفور و رقیم اللہ تعالیٰ آلمو پوہی گی پاچھ یا آچ اخکارے کوی آگستان یدھونا چی اوازونا کئی بغیر دا اللہ تعالیٰ نا فئی انما خبر دادا و الہ واحد دا اللہ تعالیٰ معبود دیو دی فئی خاص زمانہ فتقونی ولہو ما فی السماوات اللہ دا پاری آج اسمانو کی دی ازمان کی دی ولہ الدینو دی اللہ تعالی دا پارا دا غلباو سلطتو واسبا دائما اللہ آیا غیر دا اللہ تعالی نا تتقونا تا خزونه الہا غیر دا اللہ تعالی نا جوڑوی وما بکم من نعمت ان اغج دی تاسبان سنعمتنا دار جانب دا اللہ تعالی نا دی سم ازام سکم سم ازام از سکم بیا کلا ازام از سکم از ذرو چه رسی تاس دا تکلیف ندی اللہ تا ته تا تزور رقونا تاسو چغی ہوئی بیا چکل ری کی تکلیف د تا سنا نناگان او ڈل تا سنا رخ پر سر شرکان پیدا کئی لی اکفرو دا علام لیل آقبت دے لی اکفرو چنا شکریو کی بما دا آغا نعمت آتینا عمدل تا کفر فمانا لغوی دے جنا شو کریوکي دا اغه نعمت یو کړی مونږه فاطمه ته ونو نه فاخ لري په نعمت باندې زید چې پوي بشوي يجعلونا اجوړي دوی لمالا يعلمونا اگر دوی لمالا يعلمونا دا لپاره د غیر عالم معبودان و نصیبن سم مما دا اغه رزقنا چې مونږه ورکړي دوی تا فيحرمون لغير الله ويحرمون بغير الله تحريم بغیر الله او تحريم لغير الله تحريم بغير الله بحیره صاحب جوړی او تحریم لغیر الله نظر دغیر غیر الله کوي تلا قسم په الله تعالی لا تسالون عما كنتم تفطرون ويجعلون اجوړی دوی الله تعالی رپارال بنا تلونا سبحان اوف سبحان منزاه الله تعالی ولهم احال دارچ دوی د پارا بوي ما اغهشتونه يختارونه من البنین الله تعالی ټول لونه په مارا لټګری دي ادي د پارا باغ چې دوی دو انتخابي وَيَذَأ بُشِيرَ حَالِدَارِ چې کله خبر ورکې شي او د دوی ته اوخبره خبر ورکې شي او د دو دوی ته بالانصا پبنته باندې زل لوجو سوار وجو, وجو گردی مخده د مسودن اسود شدیدن تکتور وهو كظیمن وهو مملوء غممن ا دئ دک وی دغه منا یا تاوار یا تخافت او پټ پټ ګرځي مین القوم د ازیز ولینا من سوء ما بشری د وجد ناکاره خبرنا علا یا تفکرو. یا تفکرو علا ا يمسكو ولا هون يتفكر يتفكر ا د فکر کوي ا يمسكو ولا هون چې آیا اساته ا د دما بشریلا چی دالو دا غلاهون اصرد زلتنا ام یدسو یعودو اک نجون دایخا کی فی ترابی پخاورا کی علاصا اما یحکمون للذینا کسان لا یومنونا چی امان نساتی آخرت بانے مسلو سوئے صفات زم دی مسلو سوئے صفات زم تو لغی دا پارا دے وللله الله, اللَّهِ تعالی الا المسل ال اعلا صفات کمال دی او هو العزیز دا لا تعالی غالب د په اخس کی الحکیم و حکمت وال دی پیر سال کی څوک نیسی نو غالب دی اجه څوک پری دی نو حکمت پکه والا یو واخذ الله الناس ولو یو واخذ الله الناس بظلمهم اکثرنی الله تعالی خلقوا بظلمهم په ظلم د دو دوی باندې نومات رک علی انب پر خود پدی مقدس مکوان من دابتن از زندسر ولا کی یوخرهم لكن الله تعالی موخر کوي دیتہ ال عجل مصمات یو نیټېم قرری کړه چې راش نیټه د یو حزبهم غزاب بور کینو لا یستاخلون ساعتا ولا یستقدمون ويجعلون لله نو چې یو حزب امر ته نو بځوله لا یستاخلون ساعتا ولا یستقدمون داس جزا ر شرط مشوخه بسو عزبو می جزا شو صحیح ها ده عام بیان د حال لیه چنه تا ده خدای میروستو کیگی انا مرکی کیگی ویجعلون لله اگر زیدوی اللہ تعالی ده پارا ما یکرهون اگر چی دوی بدگنی لی انفسیم ده زنون ده پارا وی البنات و تصفو و تقولو وی جبیل دوی لهم ادا بیان د دروخ ده انا لهم چی دوی پارا الحسنا حس لا جرم جزای خاسته دا لا جرم حق د دوی لپاره اوردی وان انه مفرتونا عدیل بلوان د دکی ورکول شي افراط معنی دکی ورکول شي وړاند شي وړاند تلای قسم په خدای لاقدر سلنا مونږه لګلی رسولان رسولان الهه ممین امه ته پاکستان خاسته کړي دوی شیطان اعمال له دوی په دا شیطان قرین د دو دوی دی الیوم انرز اردوی ده پارا زابی علیم ده وما انزلنا نو نازل کری مونتابانی کتاب الا مگر دیده پارا لطو بینا لهم چه تو بیان که دوی تاگا شه چه دوی اختلاف کرو پانگوی که دایت دی رحمت ده پارا دا قومیو منون چیمان ناڑی واللہ و اللہ تعالی نازل کرده من السماعی اللہ آسمان نا دو وریز نا مِنَ السَّمَائِ دَوَلْ يَزِنَا مَا عَنْ اُبُو جَنْدَ اِقْرِيَ دِي بَانِزْمَكَ بَعْدَ مَوْتِعَ بَعْدَ يُبْسِحَا نَبَاتًا احیابِ الْأَرْضَ نَبَاتًا بَعْدَ يُبْسِحَا ان في ذلك الايات لقوم يسمعون وان لكم تاكسرتال دپارف الرمغه مساروك لا عبره البت عبرت نسقيكم سكوم متاش مما داغنا دا في بطون چه پخيتر دوئ کدی من به فرسن د میس د خاشرونا ود من ادویننا لبنن خالصا دا بیان د محفل بطون ده لبنن پای خالص. خالص خالص پای خالص انو لبن دائم تصيف کو په خالص ماده ifade را دی وکړه چې خدای کم نعمت ورکړي نو بالکل خالص ورکړي ناغې سره اډالټریشن او اختلاط به جرم عظیم وي خدای وایي چې په وې د چې خالص دي مجتهب کې او به وواړي نو لدینې لو جرم به بل نه وي هغه خالصا سره بلاتان د عامل مشو ها ها خاصره ک انسوټي تاسو ورته سوای سوای ورته خالص من لون الدم ومن شم الفرس نپږیږي سټو موئیښتا ان پږیږي ویني ا باندې پږیښتا نو دا چې فکتری ګوره دنیا کې یو سائنسدان جوړا نکړه چې شنه ګیا ورته ورولي ادا غین یو خو خاصنه جوړ شي بل خووینه بل خوته پای را بیږي ښا کړي تر اوسه به جوړا کړو دا مقدور نه ده ایبادو تر ایبادو مقدور نه ده نه الله مقدور ده من بین الفرس و دم من لابن خالصا صایغ الا ان تاسو وېدا نجي مامان شي خلق برطيق وامن ودريجين دا ايت ولا شوف كويخه يا مجربه دوال روتاي باني شوف كوي دا ولا طور سائغا سال المرور في الحلق بير باسانتيجي لبنان خالصا سايغا للشاربين تسكنو قد بارا ومن سمرات النخيل ادم مود قجرو ده انغرنا تتخذون تعصرون تعصرون نتشولا وي تعصر دينا سكرن سکرن مغاسیر الغنب یا نبیذ التمر سکر په اعتبار د ما یو لوی له نبیذ التمر یا عسیر الغنب دا انګورو جوس او د کجرو شربت وارث قن حسنا او رزق حلال فی ذلک اپ دیکل ایت ال قوم یاقین او اوحار ربک اوحار ربک والهم الہام کړه دې انه ال د طبیعت نو ایت قضا له شاسه واو حربك الهام كره دل كا كره رستا الى النحل عد قبل ما چايتا الهاما طبيعيا ان اتخذت جولا وامن الجبال ادغرونا من الجبال في الجبال بيوتا سويرت ما چايتا چتا چتي لووا ومن الشجر اپونكه ومما يارشون اپاغ بلندو كي يارشون چدي چتونا جول ندي کوتو كم جولاوا ریپو کوټو کی ا دې په سپرونو کې ریپو سپرونو کې ځین فناران جوړی نو کې جوړا وا ا دې معنا دا چې دې د تکم صندوق کې دینه هغه کې هم غبینا چوا نو دا ګوره خدای ورتنو ویلی نو مچایو چابه پړی تړلې صحیح شو کدا الکایت بیا په طبیعت کې الله تعالی نو نو په په یو صندوق کې دننه یو دوزر مچایي ان چې دوهره پړی دوهره مچو تا چولې د وړې صندوق کی تړل کم دا یې دوهره پړی صحیح شو مزګورای زی ګرزه بیا نو صندوق لره زیه ومې ما یاري شو سمکل بیاخرام کل السمرات ادار قسم میوونه فصل کې ادخلي داخليګا سبل ربک رب ورو لارو ظللن ظللن مسخرتن لک چې دا لارې تر پر مسخر شي دی خو انو څنګه مسخر دی نو مچای د ګبیل د خپل چتینا 10 می لړې بو او بیاته پرې ده لار مزلهه ده دا خپلې چتیله ان وړه صیخه دا به 10 میله مزل کوي د چتن چ تن کېږي. د خپې چتیله فلو کې سوبل ر ب کې زلوله دیې الله تعلا تبییتې دننه داسې میټر پیدا کړی ریډار د ور سره. ریډار دی سره. بس چتا تم لوومي چې دا لار ده. په کتاب به داان سره بشک ک وړي. د سره بې اوس موټ کې پټهون دلاړو سوون وي. او بیا هلته پر ده. وسدا برابرې خپل چټې له وزن رسې سورنګ ولا ورګه او بیا ور پسی راشه ور پسی راشه چې تا کې یو غوړه برابر رسې دیږي فصل کې سوبو رب کې زړه انا دای و ډې رجیبای دای یو ګونه سماجی نظام به خپ موشرتي نظام به پکې نو دای با انتخاب کوي د خپل مشر سچې وي د خپل مشر یاصوب النعل جوړتوي ا بیا دای عین کې دادی د دای عین کې دادی چې دی مست بي ا فيميل دای کې دې کې خدا سربریده ملکی نظام مپ کې کې دې کې خدا سربریده څو دې پکې د ملکی نظام مپ کې نه غته یاصوب و وایخه انګلیزی کوته دی کوین د بی کوین صحیح ورته د بی کوین نو چې بی کوین نکل بی بی کوین یاصوب النحل نو دې کې ملکی نو بیا که کې باقاعده تشکیلات وې نو یو تشكيل د خاصي فعالیت د سټیوی د بی کوین پای کار سره بدايه بس چې بسایي حفاظت تولالې د ملکی ښا او دوی مدا شه د ملکی ځله مخصوص ځای په چتا کې پرایم منسٹر هاوس یا پرزیدنسي نو اودري ما ده چې بيادي کې څوکې دارا سيستم وي باقاعده انټرانس یو لاري او د اگزېټيبل ده دا د وټولار ده باندې نو وټولار ده نو چې کوموزی نا ویني اجازه اجازه چې کمرازي نا اله لټون کوي اله څه کوي لټون کوي باکې به لټي چې خلک یې څه ګن ني راوړي بم ور سره نه دی دا رګویند پردار لکه بم زکه او که یې سره اگر بن کې ورخلد کړي نو بلاد غبین ورغړکه شوخه بیره د غبین زکه ارټولې مچای بمری نو دا سازشه کوي دا بیا قومي قدر وي بیا څه شي قوم نوخه كامل لټای څنګه لټای كامل لکه د افغانانو جلسې چې ځې کنه د سر تلخ په لټای ښا د افغانانو جلسې ورنه نو دي نو دی بړي ها سر تلخ په بړي لټای به برتروست وي بخنه کوړم د ستار باندې جلسې له نو مړا چوکیدارانه چې کوملاړو چوکیدارانه چې کوملاړو اس په ورځ زوکر د ما خومزان خپل یو مستقلی کیفیتینو دا سي ورو تارون ټوپای په سر کړو نه وی ودر ولم چې وی ودر ولم دا سي سر ترخ پوي ولټو دا یو لوی بد حالو خي ولټو نه یو کس آل رامن <سؤال> رامند کړ نو دوی تستغه ویله استغه ورته ویله و چې دا سه ما کټ کوي دا خو فلانه ده نو دوی به خان ورو ما چې سم کوله غمو کړو بس به خان ورو یارو صبحانه کول مایاسه مو کول ام وکړم اوس مو مایاسه بخنه واړی نه دا لګبین مچایم د افغانانو آزاد دي سر په سر طرفو خپل مچایم لټای چې چر دبه مې نه راوړې نه کور سره ګندګي برامت شي نو دای کې با قاعده عدالت ابلتیني ظلم وکي جج ته وړاندې کی ټرایل کی مقدمه په او بس جج هغه سمري ٹرایل کورٹ دی، خصوصي عدالت ته نو پسن عدالت د دې متعلق دوه فیصلو کې یو فیصله کې دی دستور کې بس دو قسم سزا ده یو سزا ده چې سر ولتنې نه دي ځاګه څه شي سر ولتنې نه دي ځاګه اعدام فقہ کې دی څه اعدام او دوه پکهداري چې وزر یو لاس خپې ته ولړوه فقطه اېدیه هم ورځلو هم من خلاف صحیح څنګه مونږ وي دا شی معقول ځکه دی چې دا الهامي تور ال ترګبین مچو کې امشته صحیح ځو کنه یورو په ویدہ د انسانيت په زړه سره مونږو دره حيوانيت په زړه د حيوانات عمر کوي هم دغه سره ور کوي ته کولای و د انسانيت په زړه د حيوانات په هم د معقوله ده د سزا معقوله ده د جبین مچای ور کوي یو بلله نو دا څه کوي نو به جوړه جبین جوړي د جبین جوړي اخلي خوړي خمر شرب ده نبي صلى الله عليه وسلم فرمای درې نعمتونه داسي چې څوک درکې توحفه کې نرات کوي ما الطيب واللبن والعسل یو چې څوک عطر درکې نو میرا داوا او دریم چې څوک دلہ در درکای نه میرا دوا او دریم چې څوک دلہ شاحت درکای نه اندا ورته ما چې کوم کور کې بوتل ډکته نه کا بوتل ډک نه بل بوتل در باندې بدرای څه اوس جوړوړي کور را سوا خشه ما خاطر فلم چې تا در خیر کارته تاونه کی صحیح جو کنه به خیر داسي دي لکه شپاورز ها ته وړې مرونه ته نه نه پا تاو ټوله بوتان خاص کړه کور کې جوړ کړی دا صحیح آذار اولاد کهشی بود فروشان دی بودان خرسی بیسی جمع کهی فصلو که سبو لرب بکی ذلو لا یخرجو من بطونیا راوزی د خیطو د دینا شرابون اصل آسل مختلفون الوانو چی مختلف فیرمگون داغو سپین شاد سر شاد زیر مچو نمچو نوعیت لفکی هم دخل وی اده علاکه ابو حوالا اده آغه گلونو امیو لپکی ومداخل وی نو چې کوم علاقه کې د هلوچو موسمي او الته مچې کبین جوړ کینه به سوريخه هغه څه سوربې اده مالټو موسمي الته جوړ کینه بیا بزیړی داس طریقه ده مختلفن الوانو فی شفاء للناس پدې کې شفاء در انسانانو لپاره شفاء للناس نقښات دا یو داس شیبه چې په یوس یو بيمار د بيماروکې د امذر نه دی ښا شفا معنی ده چې بيماروکې یو بيماری داسې نشته چد عاشق پاری که مو زیر دنیا که داش بیماری نيستا چه شاد دغه لپاره پاره زیر ویخا او د شګر او د ذيابې ته مریض ده پاره مطلق خوګه خوراک نه ده گني ور سره بې له غر کیږي شاد هغه تکلیف نه ورګي ښاد د شګر مریض ده تکلیف نه ورګي زګراستي شګر ده نه صحیح شو لن کې رااله فيه شفاء ول ان فی ذلک لآیۃ تاکفردیکی عبرت یا قوم د پات فکر کې الا تعالی پیدا کړی تاسو لا بیا بمړی تاسو بازیر تاسو نه رچ واپس کوی شی لارسل العمر اخر مرته لکه لا علم عاقبت داده چې نه پویګی دې بعد علم هل افس د پوی نه شی ان پس سیسبانه یعنی بعد علم من معنا بعد ان قد علم اشیاء یو زمانہ د باندې دا شو چې دې سینو باندې پوی دو وس پیدا چې عمر راغی چې په متیادو کولو موږ پوېږه له کله یې من بعد علم نشه نبی علی صلوات و سلام په دعا کولمان زنه باد اللهم ان یغوز بکا من ارزل العمر خدای مال ارزل العمر نو ساتي د ارزل العمر د د پاره د کلوو تحديد نشته خو ارزل د عمر اغه سره چې سړی په خپل پښپل پلیت ا سره په خپل ناستو ولاړه دا خپل خبره په صحت او غلط په هیڅ شی نو دې تبايه کوم عمر وای ارزل العمر نو دې کې تبايه مختلف تي چا باندې دا كيفيت سنوي کاله باد راشي چا باندې 50 کاله باد راشي چا باندې سلو کال پورېم مرزي خا چا باندې سلو کال پورېم مرزي اي ابن عمر سه بيردي ابن ابن عباس سه ابن عباس سه بيردي چې دا قران او سنت عالم هغه ارزل العمر ده محفوظ وي خا اړ تجربه مشاهدي نه ثابتره و القرانه سنت عالم ده, ده ارزل العمر نه محفوظ وی زکدې به سلو قالوی او بیا بل جای بخاری ته بناستیخه ده به سلو قالوی ابیا بناسی تفسیر بووی ده به سلو قالوی او بیا بل جای خلق او فتو ور کوي خاص مسله خاص مسله سنت ده, ده, ده قران خدمت کوي قران سنت خدمت کوي د سکول د ماستر د پاره یاندې د فوئد د خطیب د پاره دي چاره پاره ویل نه سنت د د پاره ویل نه قران سنت عالم مقصد اگله اگ چ داغه ژوند د دا قران سنت خدمت کې تیر شيخه نظر الله الرحمن سمع مقالتي فواغاها و اداها كما سمعها الا من لم يسمعها نبی عليه الصلاه والسلام د قران او سنت علما او تو دعا کړي دا چې خدایا تر تازه ساتي خدایا تر او تازه ساتي خوشاله ساتي مطمئنه ساتي نو د قران شیخ او تفسیر او شیخ او حدیث دې په تاج ده په تکلیف نیلي دیخه بس دې رجال ښه خوشاله پینځرو پای ور سره ني خدای شه مطمئنه تبوای ک د زره پین زورو پینګه تاسو دې ته خو بس ار و اختر بتا زې ښه ځکه نبی صلى الله عليه وسلم دعا کړي از مونږه عقیده په دې دعا باندې نظر الله امر ان سمع مقالتي فوعاها کما اما و اداها كما سمعها الا لمن لم يسمعها له قران او سنت عالم په څو سره بس دې عقیده دې شاله ضربت مبارک توجه دولت مندو همکو کمبل میں دو شاله کا مزه ان د دې د ارذل العمر نه محفوظي د ارذل العمر نه محفوظي نو د لطبر اور تول کې بدن انساني چې د مرکب دی او عبارت تیر دا اجزاو مختلف ہونا. تر انظام د اجزا مختلفونه تر سلوخ تو کال د اجزا یو بل سره منظم تلونی ټینګ یو بل سره او د سلوخ تو قانون به د د اجزای بدن کې انحلال شروع کیږي تعلق یو بل سره کمزوري کیږي آیا ردی اثر په نفس ناطقه او په قوت عقلوم کې یو کنا نو یو فرقه او طبقه د علماو او فلسفو هغه ده چې هغه نفس ناطقه هغه جوهر مجرد ده جوهر مجرد کې ترکیب نشته نو د انحلال د جوهر مادی په هغه ساسروم ني او هغه دلیل وایي چې یو سره به تو ګور جوهر مادي به خفر وایي دا شی به لکه سنډا او قوت عقل نه به دمر کمزورې چوکا په خبره باندې پويږي ذکې جوهر مادي جوهر مجرد سره ستالوق په دي اساس نشتا او یو سړی به نحیف او کمزور بدن به عاقله به دوره مضبوطه چې له دنیا معاملات باغه حل کړي او دې متفقده علما وای چې چین حلال د اجداد او د جوهر دا اثر لري اله حد ما او جوهر مجرد او په نفس ناتقونه خو هر چی استثناء د عالم د قران او سنت نو وحي جون کې غضب مجرد ده نو دا جوهر مجرد دی وحی سره دومر قوی شوي شه دا جوهر مادي په انحلال باندې د خاص اثر نه محسوسي فلسفيانه انداز strai ثابته کړه حد حدنا سر بي بي وي لکه به حافظه کمزور شي وي دا سبکی کله حافظه به لکه کمزور شي وي خودا عاقله مکمل طور د سر خرابيږي نه ځکه چې هغه د قران او سنت غذا دومره خورلې ده او دومره قوی شوه ده چې اوس نه کمزوري کوي انارزل العمر هغه دې بیا داشي بدني له اثر سره عقلي له اثر سره خدا چې سړی په خپل خبره نه پويږي او بدني له اثر زه چې دې خو وګوره ته بوله پیاله یالۍ ورکی پیاله د چي دکا چې بابا پیاله چي اوس کا ناغه و پیاله یوالي مرالي به داسه ولاس پیاده سره واني خاله لاس داسه سره واني د ارزله العمر دې لاس او بلغه رواني بابا عبدالرحمن زکه وي چې خایسته مخوي تورکو دیشي په پی라이 کې اوسم قامت <متحك> وي کوګ لرګي شي په پی라이 کې یو بابا هغه دا تټ شو تټ ګرځیدو نو ماشومان خورې رواني کنه دغه شیطان مان غوتله ان یو ماشوم بلتوی دی بابا ته غوړې د سمالیندرا دا بابا سمالیندرا نو بل ماشوم ول اواز ورکه بابا دالیندره په سوبې سي غوستیدا ناغورته بچې انتظار کاوه چې ما ول وخت دا بیا خدای خیراتي ویشي دالیندی بیا خو نه خیرات دی مفت ورکه پیسې نه غوړی اصلي نه لیندې جوړه کی سم قامت وی کوګ لرګې شي په پیریټ او لکه شم دسهحر افتاب د جمی هم ب هم زیړ شي په پیررا کې او کهڅخورری لکه زهر نه حزممیږ نهک نهڅ خوړی شي په پیررا کي یو طرف تا سر سررییکدي بل خوارومی بل بدن تمام په پرد شيیر ک او مرن آخده پس د مګ بیا جوونې شي خونشته دا خونش چېڅوک زلمی شي په پیررا کې عرفمانه پیری حسسې حجززی ده کورستن وي زلپې سو شي په پیررا کېی شو خ داس ارامی تووب وخت به تیر کړي خلک بیا ړکې او چې دا کفیت پ را شي نو بابا له ځای ورکئ بس تجرراغې یا کوګو کېتهڅ خدا والی غګر د کلار کېرهګه قرار کې بیایادي بډګانله دېغاهله میې خوله دمه کوي خو هم د منه کوي نهما ملګرته ما سی چې کله لکووي نو ټول زورې د خپو کې نو را چې چکارو لګو داسې ګدونونه ثمبو د اوفل لهنا کسان چې ما نه سااتې پهاخیرت بانې زونه د دوی منکې را تونو منکراتون قدر ناشناستی پای ما قدر الله حق قدره اے ما عرفوه خدای په جنببل وهم مستقبلونا حالدار چه دوی منکران دی لا جرم حق دا الله تعالیٰ پوئی گی پاگا چه پتیه دوی آج اخکارا کئی اللہ تعالیٰ, تعالی محبت نساتی مستقبیرینو سرا و ایزاقی علاو کلچویش دوی تا سشی نازل کرده رفستاسو قالونو وای دوی اساتیر الاولین افسانی درم بنو خلق دی لیحملو اوزاراهم لیحملو اوزارهم انجام داری شی باری با اوزارهم بوجنق پل کاملتا المکمل یوم القیامت پر وزد قیامت ومن اوزار اللزین آد بوجن دا کسانونا ومن اوزار اللزین آد بوجن دا کسانو زلونو شی ده گمراکی غلا بغیر علم پا جهالت سره علا خبر دا صا ما يزرون ا دير کار دي غا يزرونا او يرتكبونا يحملونا او يرتكبونا چ حملي يا ارتکاب کوي قد ما كر الذين تاكثرا مكر کفر تاك كفر الذين كفر کړه دیا کس کفر کړه وا کس ان من قبل چ مخکره دوی نو فطلعوا فت الله بنییا هم راتللوړل الله تاالله اددو د دو دا فقللهله فقلله غله او اللعب استل الله تعالله بعد د دوی دو من قووا خو د د بنیاددونونه فخره غلیموڅقفو را غورزیره دویبانې دو چته من فقییم د پاس د دو دونو دو د دو دو فت الله بنینه تر من فوق پورې دا تم دا تممسدي او حاصلله دا تممسيل داره چ ان الله اهلكهم واستعسلهم خدای لدې اهلاک کو او به خني ولا وکړ به خي ولا وفس وطاهم الغذاب راځي د عذاب د دات جانبنا چې شعور نه لرو بیا پر ورځ د قیامت باندې او سواکې بد ویل او ويقول وي باین شرکای چرتدي معبودان سماع كونتم چې تاسو تو شاقون فيم فشاقون الله چې مخالفت الله تعالی سره فيم فيهم انا ذا في بمانا د 200 بيدا پس سبب د دقیق قال الذين اوتوا العلم و يبا كسان چور کي شوي دي ور تعلم چرو سوينن رزي و سو غذاب غلل کافين ثابت كافرانو باندې آنه كسان ته توفا وملائكه چې ساغان وبسي دوينه فرشتي ظالمين نفسيم خالقون دوی کي چې زياتې كون ځانونو باندې فالق وسلما انه ديب روان دي کي غذر يا انکار غذر يا سټبوي دا اټسویر دي چې ما کو نانا مالو نو موږ چا ملموکو منسو ان د بلا او اللہ تعالی عالم دے پانچ وی تاسی عمل مکویو فتخلو ابواب جہنم داخل شی دروازو دا جہنم تامی شبه دے کے ناکار دے زائد متکبرین وقیل للذین اتقو اویلی بشی آکسانو تا اتقو چی زانی بچکری دے شرکنا مازا انزل ربکم سشی نازل کری ربستاسو قالو انو وی بدوی خیرن کلي <کولی> خير نازل کړل دي كلي <کولی> خير نازل کړل دي فاينل قران خيره كله للذين ظاللك صانوا احسنوا وحده چې توحيد قايل دي په دې دنيا کې حسنه خيسته ژوند دي حسنه غيشون حسن با اتمينان غيشه حسن دي توي غيشه حسن دي توي حسن دي توي سري سره اتمينان دي بيسه ور سره نهي سور سره دي شاعر وي د شال زربفت مبارک توجه دولت مندو همکو کمبل می دشاله کا مزه ملتاه اطمینانی ورته درویش ته اطمینانی انو د ځان باندې یو شړله کمبله چولی بادشاہی بادشاہی اده نواب سړی داغه یو صدر په 50000 روپيه شوی خا انو یو نواب سړی ماته یزما دا ګړای بره سوپی شوی امرته سوه دغه ګړو با پاری ما مې د ماره ګړو دکان خونې شتا وداجی ما په 1 لاکھ 25000 روپې باندې غستنه ما خوله ستابې خو واسي دا ما په 100000 پټه نو ما ستاله باندې 125000 روپو غړای پرتا تا ژوند مطمئن دي وې موجی مو چیرته مطمئن دي په غړای ژوند مطمئن کی په غړای ژوند مطمئن کی اما ورته ما دی خو وګوره ما زما په دی لاس یو غړای چا خيراتې را کړې دا ما چا پته نشته څو پیسه وای خو چا راولې دا اګه داومني ان زما پیسې کار نشته کداوم ان زما او اوس مراد دې ان بیا دې پنځیو څروکو غاړایواله ماډل صحیح ټایم ورکه نو مه تاسو ځان پکاره ته غړې خدای روکا 125000 روپۍ باندې څه شي غصه غاړه امه شیخ حسن به اطمیناننه حسن راجوندې چې دې کې اطمینان نه ويخه دې کې ازما بخله طالب نه زیات مطمئن ورمربل چانیخه صحیح شو ها تاسو طالب راجوند اطمینان ل پته لګي چې دورو کې موليان شي چې سکهال دورو کړه دغه وسته ډিস্টারب ديخه اغه اوس نو پوليستر ابي کويږي چې سباکو ها اغه اوس د مستریب دي چې سباکو اړو لار وطن نه معلومه چې سباکو کوم معلومه ورته ها وزوا قاتالم الارض بمارحظه لار وطن نه معلومه د خدای فراخ ازمکه په واستنګله چې موليان شو خو ته اوس سباکو مله طالبان نزیات زیات اطمینان او لجوندبل چې نيشتہ ولا دار الاخرته خامخ کور د اخرت بهتر دی ولا نعمت دار المتقين خامخ هیڅ تر کور د متقین اوس جنات عدن دار دار المتقين بیان دی چا باغونه دی قامت دی داخلي کې بدې تابې کې بدلان دي دین نه ورنوده د پاره بده کې ما آغنې مته نه یشاونه چې دوی خوقي دارنګې ا بدلوړ کې الله تعالی متکیان واغتا تووفا ملائکه تج ساګانه او باسر دوی نه فرشته تويبين دای مقابل راوړو ال تو تووفا ملائکه ظالمی انفسهم دای مقابل مقابل راوړو اتوائی بینا اپا حال کوند دے که جدا پاکان خلک دے قولونا وی بورتا سلامون علیکم سلام دے تاسو باندے داخل شی جنت تبی ما کن تم تعملون په سبب داغی اچوائی تاسو عمل مکولو هل ینظرونا داتر یستازی اون پولو استخویف دنیاوی دے که سر دے وازی خود دلائلو ام تاسو عذاب غالی نروان دے خلقو بانی نازل شویو بیا اللذین آش شکایت دے چ ګور ادا یوئ چې زمونږ دا شرک د خدای پر رضا نو دا تر تردا مزای پوره دلایل نفع د شرک په عبادت او نفع د شرک په دا لپاره او دا ځینې اوس دلایل دي نفع د شرک په عبادت او نفع د شرک په علی د لپاره ولقد باصنا فی کل امه چې هر پیغمبر د عبادت د الله خبره کړی دا نو دا غیا عاقبت وګورئ چې چان دی منلی امتحر صلاه دهم رسول پاک ته دا واځه کوي چې دایبه نه مرده جباریت لګیدلې و او اقسمو بالله شکایت ترې دوی نه چې عبادت د غیر الله خو فزای پرې ده به خدای حشر و باز نه انکار کوي نو دوی باندې رستو رد په دغه عقیده او ليبین لهم دا علت د باز بعد الموت ته انما قولنا اذا اردنا بیان ده دی چې تاسو د خدای قدرت په خپل قدرت سره قیاس کوئ داو قیاس مال فارق دی والله ځنه حجرو بشارت دی ومارسلنامن قبلېکه جووااب د شو دی چې دایوی دی خو بشر, نو <تصفح> بشر دی نو پی غمبر نه شي کې دی که دا فرشتهمون به ایمان نه وړو الله وایي ټول پې غمبران مې بشر لګي دي اوفهامین الذي نه مکارو ت خوف دونوي او چې ځکر د دلالو د سره د سې او د شوا وړو نو بیا ا عادت د لایلو شوکله مدابانې او لم یارهله ما خلق الله دلائل عقلی دی پداواره توحید لا اتتخذو الہین سمرا ده چې نتیجې بیا ده ده چې دیو نزیات خدایان ممنه ولہوما فی السماوات بیا دلیل د توحید به وړاندې دل دلیل پسې سمره ذکر او دی دلیل پسې افلات تقون زجر ذکر ده وما ما بكم من نعمه تعلق دی افلات تقون سره چې ګوره مصیبت وختاس خدای تاواز کوئی اته بیا غیر الله خدای جوړ کړی لفرو به مع آاطنا هم تخف دی یا جونه ل ما لا یغلمونه شایت دی چې ګوردي تحریم بغیر الله او تحریم لغیر الله کوي بیاتلهله تصقلونه زجر د جونه للله البنات شوا د على س ترقي چې تحریم بغیر الله او تتحریم لغیر الله خو پردهوه د م لاکوته د خداونهوي اضاب شرا حوم بدونسا جواب الزامیدي چه زان لقوم دلور نساخی جی ولو یو آخذ الله الناس تخویف دے چې دا خدا خدای صبر دیر دیر دیر دیر دا تاو چه کما خبر کوئی نو باید چه بیرے دا لغرق کھرے وے ویجعلون للہ ما یک رہون دا دے تعلق دا دے یجعلون البنات سرا نو دا گویا اعادر شکوا دا لا جرما تخویف اخروی دے لقدر سلنا تسلید رسول پاک تا چه ستان اولان دے رسولان تلیو دا غیم ت ودعوات نو پریږد توم لګیایا والله انزل من السماء بیا دلیل در توحید چې ګوره ټون رځ کوي نامات الله تعالی ور کوي والله فزل بازكم دا په دې مېز مېز کې تمثيل دي د ابطال د معبودانو باطل او لپاره اف بال باطل چې پزایل معبود باندې د خدایې عقیده دا غډر جهالت دي ان الله يعلم وانتم لا تعلمون زجر یا جواب سوال زرب اللَّهُ مَثَلًا تَعْلَمُونَ لَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ چي تاسو خدای ته مثالونه م بیانوي خدای دلته دوه مثالونه بیانېږي ته وکه دي یو مثال ذرب الله مثلا عبدًا مملوكًا چې مالک او مملوک برابر دي نه نو معبود بالحق او معبود بالباطل هم نه دي برابر وې مثال ذرب الله مثلا رجلين چې یو رجل چې غیر قادر وي او بل رجل چ عامر بالعدل وی دوار برابر دي نه نو ثمره دار چ فلاته دو غیر الله وما ما امر الصاره تخويف اخروی دي اغه دينه مخکي بیاوي اهالي انظرون دینقور لا ان تا تيوم انتظار نه کوي هل ينظرون ينتظرون د انتظار نه کوي الا ان مگر دي خبره تا چ راشدوي تا ملائکه بلا عذاب اويات يا نو د خراج سره متصل دے حال نود به متصله نه حالاکم بدرکې حالل واقع سولاته دا کې مسللح معالج دی تکلیفونه بدر کوي تن نه وت سرې مجبوره خو تم موز کو چې زهایهن د برابرري ورب خل د تعلق د د یخریرج ک سره چې کله د اوباسی نو ما دعا کوه وقل جا الحق بشارت دی. وننزل من القران شکایت دي چې قران د خپل ذات په اعتبار خو رحمت دي کافرانو ته د وجر انکار نه زحمت جوړ شو دي او کافرانو چې په انعام کې نو اعراض کوي چې مصیبت کی شي تذرو کوي نو تور ته وایي چې خدای تزوال او غیر زوال دواړه معلوم دي يسالونك عن الروح د دې روح مایه ته حقیقت سره او نبی علی شاید که کده روح حقیقت دوی ته بیان کوم دوی به ایمان راڑی او یا روح عبارت دے قران نا قران سجیده الله وی طور ته روح من امر لببی قران زما خدای وحده نور څه دے ولا قد صرفنا مبدل شکایت وکالو لنؤمنه دا شکایت ده چې قران کې موږ څه وکدنه نه لري خو ده خبره مفصلی ده دوی به ایمان هل كنت الا بشر الرسول زبشریه معنی د بشریت د میدان نه بار سوالونه مکوئ كله کان فی الارض جواب دے د ما منع الناس ان یؤمنو قل کفا بالله بینی و بینکم شهید ک تاسو ایمان نراله نه خدای فیصله کوون کې کافر قل لو انتم تملکون دلیل توحید ولقد اتینا موسی تس آیات دا بیان د سنت منقدر سلنه چا مونږه عادت وړاندې نو خلق کې داسو شاید د معجزات نه بعد ایمان رانلو مونږه هلاکل نو تاسو هم د اسراء د معجزې نه بعد کې ایمان نه لړای نو هلاکو مو وبالحق ينزلناه وبالحق نزل دا خاتمه د بحثو جواب ده چې قرانه چه وحی کله دفته واحده نازلېږي لکه تورات انجیل کلم نجم نجم نازلېږي لکه قران او پیغمبر غبد دوی بشیره او نذیر خلید ان له خلاصه رو صورت ده چې په کوم نام مواز مواسکوي او आवाज کوي یوازې الله ته ولا تجهر بصلاتک تعلیم د طریقو دعا به چې اعتدال په هر شی کې دا مطلوب ده و وقل الحمد لله بیان ده د قل ادو نحاسره ده شو چې مستحق د دعا په مشکلات ذات ده الله تعالی ده وَيَسْقُلُ نَا لِلْمَلَائِكَةِ طَاوَكِ 22 مُنْغَ فَرِيسْتُو تا سېډو کيا آدم تا سېډېو کړه مګری بلیس نا وې دې بلیس آیا سېډو کما چاته پېدا کړي تا دل twinan من twinen د خټینا قالا رأيتک الذي كرمت علي اذوي رأيتک الذي أخبر خبرش تا از الذي کرم تفليا ادم چ داته عزت ورکړي زمام مقابل کې قسم دي اخر تني کتا مؤخر کمالت او ورځې قیامت لاخته نه کن ذریته تاب بجولم ز اولاد د دزان په احتناق متضمن دی معنا تاب کول لا کړي لغتن د ساروي په ځکه چې کړه واچې اذان په سیه عمل ته احتناق ویل شي خو وکړه چې سار ویل اپوده کی کلا واجه او بیا پري نه راکين چې تکم خوازين در پسي بدل رواني الا قليلا مگر لغنا قالذهب الله تعالی او تويزا فمن تبعكم من جاء تابدارو كرستاد د دنیا نجانم بدلستا صدا بدل موفورن كاملا واستفز من استتاتم واستفز الاستفزاز هو الاذلال والاخواء ګمراو اغوا کا سوق چې ستا طاقت د دنیا به سوتې کا به داوتې کا خپل اول مراد به سوتې اصوات المزامير په موسیقې باندې خپل تابع کا اصوات دا د دوحاتو شیطان دی واجل بهم بخیل کا واجل بهم اجلاب کا په دوی باندې په سوروخ پلو ور جلي کا په پیه د خپل اجلاب کا کا بخبل سور لشکربانی او پیدل لشکربانی اے اے اضللهم بكل طریق ممکنن چکه کوم ممکن لار تا معلومی دای پاغه لار گمراه کا وشارکم فل امواله ام مشارک شدی سره په مالونو کې بتبذیر بی ضایع په لګوا ول اولاد اپ اولاد باندې بترک حسن تربیت دا اولاد خو تربیت تیم وغده هم اووادي کوه دوی سرهاش نه باغونه ت خيا وما يغدو مشيطو اووادي نه کوي دوی سره شيطان الله غورړ مګددو کې ان غباې تاقی سره بندگان زما لسهله کاسلطانو نشتستا په دویبانې قدرتو او کااف د رستا وکیيل المتصف رب کو ن ستا سوغ د ج لم چی روانی تاسو دو پارا الفلک سمندری جیاز پا سمندر کې لطب تغو چی لطنو کئی من فضلی دو مال د الله تعالی نبیتی جارا این نو کان بکم رخیما و ازام سکم الزر رو اکل چهول سی تاس تا الزر رو یرد غرقی دو فی الباری پا سمندر که زرن مرادل تا خوف الغرق ده چی چپاو پا مقوالی زول من تدغونا نسیا نوحیر شیاغ سوک تدغونا چه تاسو ور تا آوازو نکو الا ایاو مگر یو اللہ تالانا انو نور معبودان پریده یو اللہ تا آواز کوئی فلما نجاکم الالبری اکل چن جاد در کی تاسو لگو چه تا آرستم آرستم تولیتم الالشرکی بیا شرک تاو گردئی وکان الانسانو کفورا ادین سان دیر لوئی کافر کانه انسانو سیغ انسان ډیرلو کافر دی چې حالت د مسیبت کې خدایتهواو کې چې نیمت پ نعمت شي بیا د خدای مخالف شي نو دا داسلو کافر بل نه شته وکانل انسانو کفوره فامن تو یخ فم جانې بلبرې آیا په عمل به شي تاسوو یخې ف کوم چې ک الله تعله تاسو باې جانې بلبرې یو اړخ د و چېزم کې تا سمندر نه را خدای نه خلاص کدوو چیز مکی یو علق در بانے کینو او یرسی لغ علیکم خاسباً او یم تیرا یارا او رئی پتاسبانے خاسباً حجارتاً کانی سم ملا تجدو لکم بیا بن ممید زان لپارا وکیلاً منجی نجات ورکون کے ام امن تم کتا سو په امن شوی اند دی خبرینا چې واپس بک تاسو له الله تعالی په دې سمندر کې قررت بل فیرسل علیکم قاصفا انرا ر اوبلی کې تاسو باندې قاصفا طوفان من الريح دسلینا فیغرقکم نو غرق بک تاسو له په سبد کوفر تاسو بیا بنوم ځان خپل پار زم مقابل کې به په دغه طوفان باندې طبيعن ناصرن مددگار ولقد کرمنا بني ادم قسم دي مونږه عزت او کړې بني ادم لا الکرامت الانسانيه انساني کرامت فسخرنا له الكائنات ټول کائنات مونږه انسان ته مسخر کړې دي قطنه در دین چ دي مسلمان دي کافر دي کرامت انسان دي وحملنا في البر والبحر او بارکړې دې مونږ دلالا <سؤال> پوهه کې اپ سامان در کې ورزک نامین طیباتي او روزي ورکړې مونږ دې تمینت طیباتي دا حلالو سې زونهه افضیلت ورکړې مونږ دلالا پډېر دا چا چ پیدا کړې مون تفضیل یوم ندعو کل اناس پاغه ورز باندې چرا بلو مونږ کل اناس کل امه هر امه به امامه به اسم نبیه به امامه به اسم نبیه ته پیغمبر پنامه یا امه موسی دوی نمبر دے یا امه عیسی دوی نمبر دے یا امه محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسے وزنه بکئی د عدالت کیا چپڑاسی لگی ائی आवाज گئی عدالت کیا <سؤال> چپڑاسی <سؤال> <سؤال> لگی <سؤال> ائی ها आवाज گئی زید بنام عمر یو مقدمه نه زید عمر صحیح دا بنام پکیمس کې نوې دا زید عمر نه زید مد دیو عمر مد علی دوی نمبر دے را زید داسې آواز کئی فرشتا یا امت محمد فمن او تیه کتابه بی امینی آسو چوکرش ورطا ملنام خلاص بانده فولا اکادا کسان یقرؤون کتابه اندوری با ملنام اخپلا از ظلم بنشکو دوی بان فتیلا پاندازر فتیل خبر تیراوا و مَن کان فی اذی آما سوچ په دنیا کې آما اړوند هدایتنا ان وی بده په اخرت کې آما اړون من الثواب و ازول صبیلا اډی گمراهې په اتباع لاری وینکادو و انهم قربو اتاک کسره دوی نیوز دی شی و دی ل یفتینو نکا ل یصرفونک چواړی تعالی غن اللزیدا قران چوای کړی ل تفطری علینا غیره چې افتراو کې مونږ باندې د مضمون چې هغه مقابل و د مضمون د قران نو مزمون د قران کې دادی چې आवाज اسلام حق بین او د یی تا ته وای زمونږ د دینم سه حقانیت خو موننه فلګ حقانیت خو موننه او تای ود لو تدهنه فایو دهنه ده دا لیدا ورغانی چې تور سره موداهنته کی نو دایبم موداهنت شروع کی موداهنت معنا دوی سره نرمیو کا دا ستازه د دین ډیر خراب کو نه ده اصل خره گزارې والو ده موداهنته نه ستازه د دین بالکل کفر دی د اخر زامونو داړو سړی کار نه ایتل څه کوئی دا شو ورته وایا ود لو تو دهنو ویزل تخزوک خلیلا اخامخا پداوکه دایب دا اونسی تعالی دوست دوست انوس کملہ چد نو ورو خلق موقفتہ غلط موقفتہ بمودعنت په با اساس باندې صحیح وای چې دا تاسو ولا فکرم خفه کړ دې مفید ده انسانیت لپاره نو خلکوی دا براډ مایند دي مګر زه تا کبه وای دا براډ مایند نو موږ او دا براډ مایند نه مداهم دي اساس شي دا مداهم دي مداهم د خدای بد شيخه دا مداهم دي د مفادات او واست لري د ولاولا ان ثبتناک اکداسنی نو خلق بیا وای د اکستریمست دی ډیر انتها پسند دی ډیر بنیاد پرست دی ډیر رجت پسند دی ډیر ارتودکس دی الکه دار ټول نستر تلقی ده چې سړی په کوم شی بصیرت پیدا ای چې دغه حق دی داب ز چې کوم خبره کوم دا حق خبره ده دا چې کوم کې سراپا باتل له واخ ولاولا ان ثبتناک اکه چې مونګنه محکم کړي تعالی په توحید لاقد کتا لاقد کرو بتا نو تبع کریو شو وی تلکن الیم چه اعلان بر کو دوی تشی ان قلیلا سلگلگ خبره سلگلگ شی یعنی تبع لمداهنت تنج دی شو وی د لیکه مصلحت ای زل ازقنا کا پداوه ک منبر رسول او تا ظیف الحیات غذاب دنیاوی ظفل مماتې عذااب وخوي سمله تجدله کالی نه نصره بیا بهنی نمون د پهمونبانې د ځان د پااره امداد کوون کې و کا دوله يستفزونهکه تاقی سرهی قریبدي لا يفزونه کاله یخر لا يستف زونهکه من الرض چې مجبور کې تععدمکه ل يخرجوك منه چې اوباسي تاامنا دديزمکنا او اوزنلله يلبونه وايزن له اخرجووك لا يلبونه وايزن له اخرجووكه او په داوا کې که د تعاله د مکینا عنن لا يلبونه وختشيطور خلافکه بعدکه او په دتانانه منن بعدکه منن پ دتان پهامن إلا قليلا ما قبل قزمانا انفمكسو اقل من السنتين اذا نبي الاسلام ليخراجنا بعد صرف سكم دوكاله تركل غزوه بدر ليراوست سنه من قدرسلنا قبلكم الرسلنا سنه من, من قدرسلنا نغذبهم كسنتنا في من قدرسلنا نغذبهم كسنتنا في من قدرسلنا اغاظاب وب بیا مونږ دوی شان په شانده عادت زمونږ په هغه متونو کې چې لګلو مونږه مخکستانه د رسولانو زمونه ولا تجدل سنتنا تحویلا ا نبو امید سنت او عادت زمونږ لپاره تبدیلو اقیمه صلاه قائمه ومز د دلو کې شمس پس د زوال دنورنا تر تور والی د شپې پورې او قران الفجرې مز د صبح ا تاکیک سره مز د صبح کان د محظور د ملائکو ومن الليل اذا سهرنا فتهجد بي صلاه التهجد ك نافله لك ذا زائد بتاع در پا ورسى ايبغسكه ممكن دچ ايبغسكه اپورت دا کی دال رب سما مقام محمود تا نو مقام, مقام محمود اخرت کی یو خاص منصب ده رسول پاک او دنیا کی مقام محمود ده عالمگیر انسانیت قیادت ته چ الله تعالی رسول پاک لور د عالمگیر انسانیت قایت سوای د رسولی پاک نه بلڅوک نهشي ک دیو په هر قوم د اقوامو کې متبیین مووجيه عالم گیریر انسانیت چې په هرر قوم د اقوامو کې متبیغین موجودي. او یا ده چې د عالمگیر انسانیت د قیت معنا داله دا چې نظام د دبا د عالم انسانیت دپاره یو کافی شفی نظامې بل نظام د ټول انسانیت نظام نه شي کې دی جااج برنااکشاویللی دي که دا ټوله عالم. یو راست شي پره دنیا یو ېاست شي او په انسانې بنیاددوو دغ ټول انسانان ډیل کول شي په یو نظام نو نوغ نظام د رسول پاک نظام دی حالانکه کې دومره متاسبهی دی هو ملی حتون شایدت بیا ور راول ما شایدت بیل عاد اصل کمالو ماغې چې دشمنېو من کارونه ککر وقر رب بیوائی او زمات خلنی داخل کمالا مدخل صدقین مدخل زمین دمیم سرا مزدری میمی دی او فتحی دمیم سره ظرف دی مدخل صدقین از زائر داخل دو خیستتا صدق مانا حسن و آخری دنی اوباس مالا مخرج صدقین او پیستو خیستا و سرا بدون کل وجعل لي اغلز مالد جانب خپلنا سلطان النصيره سلطان النصيره او جعلني ملةن کا سلطان النصيره قوت مغاوين اي اغني وقل وجال حق راغ حق وزاق الباطل والذهب الباطل باطل لا زهوق اصل كه عبارت تر ذهاب الروحنا ده جان وتونا تاک سره سر باطل کا نزہو کا عدد ختمید ان کے انازلو منگر قرآن نماغش و شفاؤن چی دا علاج شافید اعتقاد دے ورحمت للمومنین نازلو مونگ قرآن چه دا غلاج شافید اعتقاد ده ورحمت در پارد مومنانو ولا یزید الظالمین نزیاتی که دا قرآن ظالمانو لا مگر دا عیسیت دا تاواننا وعزا انعمنا اکل چه مونگ انعامو کو په انسان بانه اعرزا غافل شده غفلا ونعا بجانبه وطبخه دا بجانبه ودیلرش دا حقنا عرختاو کی وإذا ما سوء الشر بل زвели سان يعتفي نهقل القط واذا ما سوء الشر اكلت ور سير التكليف كان يعوسن ويده ديرنا اميدا طور تو وكل على الشاكلتي كل مننا ومنكم حری او زمون گاول تا سونه عمل د کای خلاصہ کې لطیف خپل طریقه باندې ربстаўه عالم دې پاچا چې خپه ہدایت دې په اعتبار لاره ويسئلونک ان الروح سوال کې دې تانه د قران متعلق ان قران ته روح ویل <سؤال> شوی او حین الیک روحا من امرنا زکا چې دا سبب د حیات د روح دې دا روح زادا انو تو ور توای روح من امر ربي زماده خدای امر دیونه درکې شوې تاسو دا من العلم د علم مقابل مقابله د قران کې مگر ډېر لګ ان اوس مونګه وې چې مونږ د مفسرین نه ځان له لر شنو ورپسې وسی برنا ولا انشينا ل نظذهباً ل بال الذي اوکه زمونګ ارا دويله نذهب نه بال الذي نهمون به ختم کللو اغاقرآ اوحينا إلي کا چې و کړې دمونګ تاته ثم لا تجدله کبي علینا وکیله او بیابانو مځان لپاره دې ظحب دقرآ بابې زمون و قابله کېڅوک ملااتلو الله رحمة مربك اللا نو نذ هو رحمة مربك مګر مونږ نه نازل او دیلا په اعتبار د رحمت د جانت درفستانه مې ربانی د پتا باندې لو یا تو ورته وایا ک جه مشین انسانانو په دې خبر باندې شراطو کې په مسل د قرآن نشی راتل کولې په مسل اگر ک دې دی بل لپاره مخاونی ولقد صرفنا للناس بیان کړي مونږ د پاره د انسانانو په دې قرآن کې من مسل د هر قسم مثال ضروری نه فبا اکثر الناس انکار کله دې اکثر خلکو کله شیء د هر شیء الا کفورا مګر د کفر نه انکار نه کړي نورې دار شی نه انکار کړي او وای دی لنو مین الک ا موږ ایمان را لستاد وځه حتا تفجر لنا الا ان تفجر لنا مګ دا چې ته روان ک موله دزمک نه یم یوچینا او تکون لو وجلتون یااش تار پار باغ من خیرین د قجرې نا وغ نه بدانګور فجرل اناره روان کې نیرونه پهمیزده دی کې پرووانولو سرا او توس ته سما یاره او غورې امانله کمما ز غم ته لکه ستا غمان فاس چ چی دی چې تووا چې اسمسمان ب دربانې را در ورزیږ کم ز غم ته روتې روتې يا راتلو کې بل الله آزاد الله تعالى باندې والملايكه اپ ملائكو باندې قبيلن افواجاً قبيلن افواجاً او يا قبيلن په معنا د قبلن دي مغايناً چمونږ یو ګورو او يكون له بيتن هيا شريتار په راه او كور من زخر فيند سروزر او ترقى في السماء هيا داج خيره ته په اسمان کې بسلم الذهب بسروزر په سيړای باندې دي نه باندې وال من لروک کا اومونګ ایمان ن راړو ل روقی دم پهې دمم دروت ستابان وال من لرو ستا د دم دروت پهمونونه چلږي والؤ من لروقی کا اومونږ ایمان ن راړو په د کلام ستابانې تر دی چېتنناظ کې مونبانې کېتاباً مکت في قرتاس ل لیکل شوی کتاب په کاغس کې چې مونګ ولو دا توور سبحان صبحبحانه عجیبه خبره دا, دا شورته ووایه سبحان خبر. هل كنت الا بشر رسولا تاس يا دمره مطالبه کوئی تاس خو مال لکه خدای جوړوي هل كنت الا بشر رسول از خو بشر مو پیغمبرم ادم مطالبه خلک د خدای نه کوي هل كنت الا بشر رسوله اما کونت نیمز مگر بشر پیغمبرم و ما من غناسا نه دې منا کړي خلقو لا اي يؤمنو چی ایمان را دوی پاوه کې چراغه دوی ته قران الا مگر دې خبرې دوی عباس الله عليه گره دې الله تعالى بشر الرسول بشر پیغمبر فور توا لوکان في الارض ملائکۃ خدای بشر پیغمبر را لګې دا ناشنا دی دې او بشر او پیغمبر ته بشر نو رسالت در سره سګي Allah taala wala ilzami jawab barko cheka taso farishti oi nu khodai o peyambar o farishtara le gele wa naso war to oi kha naso چه کُل او کان فی الارض ملائکۃ کچری وې پزما کې ملائکه یم شونا یسکونو نا چه ملائکه و سی د مطمئنینا لنزلنا غلی من السماء نازل کړو موږ په دې آسمان باندې دا آسمان نه ملکن فرښتہ پیغمبر تور توایا کفا بالله کافی د الله تعالی فیصله کونکې میاځما مستازو کې عدال الله تعالی په بندگانو خپل باندې خبردار لیدونکړي و من يعبد الله و سوجه دایت کوي ورته الله تعالی فوالمعتذ دے دایته افتدی و من يضل سوجه گمراه کین نو امیدوی لپاره اولیاء دوستان من دوری مقابل دا الله کې جمع کوبه دوی لپاره د قیامت باندې پمخنو دوی باندې لاندو ا ګونګیان او کانا او زائر دوی جانم کلهما هر واله چې د اور کې سکون پیدا شي نذدناهم صغیرا انو زیاتی به کوم دوی لرا صغیرا اېقادا و اشعالا اېقادا و اشعالا سیخبه پکوي وخه انو د لو هر اور چې کمزور شي نه پک بیا سووي سیخبه پکوي و نه خدای وې کله غو دې کمزورکین سیخبه صغیرا وبآياتنا چې د کفر کړو دا یاتون زمونږاوي چې کله شومږا ډوکی او زریزا آیا مونږ بجوند کوې شو په یو نوي ژوند باندې اولم یراو الله تعالی دوی نه ګوري چې تعالی هغه چې پیدا کړي د اسمانونو اعظم کا قادر دې په دې اي يخلق میسلام چې پیدا کی مسل دوی دو وجعل لهم مقرر کړې دوی د دو دو پاره اجرن یو نیټه ده باس لاړې بفي چې نشته رشک په دې کینه دا جعل لهم دفر مقدر دا فره مقدر ده چې خدای په اسمان او زمکه قادر دی زمونږ په ممثل جووندی کولو بیا نوجووندی کوي مول نه نه اللهوي دا ټول کار وپې ت کېږ نه جهړه لو اجرهلارې بفي فابوالیمونونه انکار کارکی ظالمانو د هر ش نه مګردو کوفر نه نه توور توای لهونتون کچې تاسو اختیار لره د خزانو د رح رب زما زلله امسکتم نه په داوا کې لام سکتتون بخل بکلو تاسو خشتل الانفاق خشيته نفاده د یې د ختمېدو د دی وکانل انسانو اد انسان قطوراً بخل ډير ولا قد آاطنا والکوم موساال صلسلام ته نه آيات البات مجزي واضح سووقد بنی صونه چې کله راغ دو ته ا د تفرغون چې زګمان کوم تابانې اووم ممسوراً د مجنونو تلیوان یو مولا او دومرره ل حکمران سره ټکاروي ندي تلیوانې وه چې یو مولای ی ور او هغه دومر ل حکومت سره نو فرغون ورته تمامت لیونیخ کاری یو مولای اذور حکومت سره ټکروي تاسو <تصفح> ورته وې قال اد ورته وی لقد علمتا اتا ته <تصفح> پتن <تصفح> مان <تصفح> زله <تصفح> ها <تصفح> اولای <تصفح> چې نه دی نازل کړی دې کسان الا رب السماوات مدنا ذکرې ها اولای دې آیاتو له دې آیاتو له دې موجزاتو له مگر رب د اسمانونو د ځمکه بصایره عبرتونه دي و انی لا اظنک از غمان کوم تابانه او فرغون مسبوره د هلاکی دن کی نو دا اینډ کا جواب پتر سے دیغه و ته مجنون نه ها ورته ته مجنون نه انو موسی علی السلام ورته تا خو بیخوتون کړي دغه بتش مجنون مستا خو بیرغر کیندون کړي فارادن یستفی زندیر ادکل ان یجلیهم من الارض اجلاده دوی او کی منل ارض جلا و تن کی د زمکه د مصر ننو غرق کومدلل عمل کرو دلل ټول لاوی مونګه پس د دن بنی سوی توسی گئی الرد د پزمکه د مصر کی کاله چې راشی وا د دا اخرت انو جنابکم راتلبو کو تاسو باندې لفیفن, لفیفن لفیف مقرون جنابکم لفیفا تااسبة لفي في مك لا رواني.روستبل بیا لفيفي مفروخ جوشيخه. چې متازل ومهها المجرمون. اول به مقرون لا رواني او لفيف لفيفي مفروق را روانله تالاورته قیمت دپاره تا ز رادي دک. کات دپه ګورور راديز د کوي نه ذکه د کو چې اول به لفي في مقرون لا رواني. کاافان مسلمانان بټول. یو ضای به رواني او بیا به رو لفي في مفرخ شيخه. بیا به ر مفروق بشي انه لفيف ستوي استلعي تعريفو دا صرف په دیوار باندې استلعي تعریفې sene ها ها چې دوه حرف اهلت متصل راغلی نو لفيف مفرو... مقروني او چې حرف اهلت دوا دا ما... ما... مفروق راغلی جدا راغلی نو بیا ها لفيه مفروق انه لا تلوي اول بتصل لفيف مقرون بشي او بیا به مرسطون لفيف مق... مق... لفيفي مفروق بل نه جوړ کوم چې ممتاز اليوم ايها المود دا ګوره زرادي کې مسال دا مساله دا فايشوك وجينا بكم لفيفا وبالحق انزلناه اطه حق نازل كدي موندا قران اطه حق نازل شويدي نو وبالحق انزلناه اطه حق نازل كدي موندا قران غوزمر راجير قران تا وبالحق نزل الرسول اطه حق نازل شويدي پیغمبر يعني جاء و ما ارسلنا كان ذلك للمتقين مگر ده خوشالای خبر ورکاو انکه يرونکه و قران فرقنا و ذا قران افرقنا و فرقنا نازل کرے مونگا دے ٹوٹا ٹوٹا چل ولیت غلننا سے پا خلقو بانے غلا مکسن پا وقفی وقفی سرا و نزلنا و تنزیلا قلتا ورطا ایمان راڑای پا دیاو کن راڑای آکا سانچی ورکریش شویده اغلم ورطا من قبلی مخکر دینا کل چلو ستیش دوی بانے خرون لیلسقان سجده انو یس جدونا تای سجده کئی پریوزی دوی طرف ته سجده کونکی یعنی سجدے کی وایقولون و یذ سبحان ربنا پاک درب زمونگا رب زمونگا ان کان و ربنا تاکسنا دوا درب زمونگا خام خاکری شوی و یخرون لیسقان و یسجدون السجدے کی دو یب کو نا چی جاری ازیاتی کی دو لد د خشونا تو تو اواز کوی اللہ تعالی اواز کوی رحمان تا کم اواز ان فلول اسماء الحسنا دی اسمما خونا دي تڅخ اتون ولا تجار ب سواتې کا اډیر چې غموباسه په دغه دا کې ولا تو خااف بیا اډیر سرپ م کووه بالکل داسې بلکل داچ مو او بلکل داس م کو اوله دا ال دال دا یدال د ولا تجر بس سوات کا ولاتو خاافیت بیا بد تغې بینکه سبيله اوړ ټولدهدي میس کې لاره د دار وقللو ووا الحمد لِلَّهَ آغَا الله تصرروفا الله تعلا د پاره دي الله تاال لم تخی وله ده ا چې نیدې حتى یکوونه ن بهوف تصرف حتى چې سابق صب شي د تصررفې بیا ن یا نب موت شي لم تخی وله نائب موتمین خو لا تر نیسته اصل بچی د موتمین چی جا نائب موتمین می څنګه چی ورسته د موتمین سر دی اسی نائب موتمین می څنګه بیا چې دا بس نائب موتمین میخه صحیح شو انکه موتمین سه مرسی نو بیا دې سه اٹومیټیکلی ها ان خود به خود موتمین شي به خود به خود موتمین مکهلیت په کی غوډی را خبراله ا په کینی د قوم سره زیات دی زکه دا خپل صدقات او دا خپل پیسې او دا خپل مال ورکل نه دی دی لپاره شي انا بځلس خامو یوک دور کې بهه مدرسه روانش که نشي روانه علمی علمي مزاج نه لري صرف د مولا ځوي علمي مزاج چې علمي مزاج نه نه په مولا پوي کنه په طالب پوي خا انا د مولا په منزل پوي انا د طالب په منزل پوي تا ته وتهره بده ها سب اذان نه به معقول جوړ کړي ځان نه به معقول جوړ کړي زکه لوی څړې دی به انا ځنو معقول معقولم کوي نو ماته ځان نه معقول ما کړ کړه ته ممتاز خبرو چاخلې خر سړې کمقل تک کمقل سړې زله سړې زیانه سوچو او ځا کې اکلونه در منډلې سړې قرار کینې تمه خبره وکړه قرار کینې په دې ځبار استاد دې کې څه داخلي استاد مونږه مرسته وکړلو څه ځبار صحیح نو سم خو از تیم خداردولی وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك انودد انشدر در پارا شريك پ بادشاہي كه ولم يكن له ولي من الذل انشدر در پارا من الذل من الاحتياج بوجدي احتياجنا لانه لا احتياج على الله زك الله تعالى بنا احتياج نيست وكبر تكبيرا ده الله تعالى وكب تعظيم نصورِ الاسراء بڑان دے صورت کې الله تعالی ہوئے چی عذاب راغے تخت ایما دعوت ورکا دوی و موجزہ غواړي او میں خولا ورطا عذابی کی با بنی اسرائیل مې دوزل عذاب کل شپک زائب پکی آیات تا توحید سلور زائب تا خویفات واقعی دا موسا نموند حلاق بعد ارات الموجزات او پاکر دا صورت کی خلاس دا صورت حافظ <تصفح> سبرا چلک تیرہ الحمدللہ دیوڑاند ټولو صورتونو سر ثابت شو چې تصرفات ثابت دی الله تعالی اوس دا په تقسیم به امام راضی درې مې صدقوراند چې د دې ذکر کیږي برکت دا الله تعالی داوا له صورت دا دا چې الله مالک متصرف دی شريك ولا نشته په علم او تصرف کې بیا دې سلور شو به واردې یوکه صدا صادقه چ خلکو دوی متصرفان علمان ګنل نو الله تعالی له د حقيقت واځې کو چ د دوی په خپل اقیدوم دا داوه چې عالم متصرف الله تعالی دی واځې دا او دای کیسه سره تفریداسته داوه وکړه له غیب او سماوات او ارض اطلما اوحی الیک بیان د دې چې د داوا باندې کلک ولاړیا وا صبر نفسک مع الذین د موحدین وملګرتیا کو د دی وسبر صبر نفسک نه فار اسقل للملائكه برسلو مر ذکر کیجی یو امر تعلق به اهل توحید او نه تعلق د اهل دنیا سره دیم امر چې مشرکانو د پرمغه ازاد تیار کړه دے دا لون بنه شرو د صبر نفسکنا دا دیم شرو د قل الحق من ربکمنا دریم امر چې منکرین با عذاب ولشي دنیا کې دا بیان در وزرب لو مسل الحیات الدنیانا او سره رم امر تخويفات دي پميز ميسکي او دويم ځل دغه شوبه و اسق لنا للملائكه نشروده چې شيطان نه ول مابود جوړوي او دريم ځل دغه شوبه و اسقال موسى لفتاه چې موسى عليه السلام زو اعظم پیغمبر و خو ټول امور وتنو معلوم دز دس دکړي دسو امور رپار مونږ دې وليګي او بل بنده تا او هغه بل بنده اغه ورته د خپل عملیات پس منظر کې دا وې چې وا ما فعلتو عن امر اصل عالم متصرف زمیم الله دې سلورم زلف د شپې یس عن ذل قرن چه تاسو اسکندر رومیت تا اوه ان میغه متصرف وای حالانکه د په یو طرف بلاړو بیا به د اغه ځین اړوان د تګ نشو کولې بیا یو قوم کتو د ور تخپل خبره نشو فهموله نو داسه شخص عالم متصرف نشکے دے او بیان دے عجوج و ماجوج دا علامہ دا قرب قیامت دا او وزرب لهم مسل الرجلین دمیجمس کی ایزاہ بالمثال دا آخر دا صورت کې تخویف دے او بشارت دے صداقت دا رسول پاکت دا چه بشر رسولوی او اصل مدعا ده چه ولا اشترک بے عبادت ربیه احدا سعیشو بزرگا الحمدللہ اللذی حمدنا طول دی اللہ تعالی ده پارا چه نازل کرده پا بندخ پلبانه کتاب ولم یجعلو ولم یترک فی قنیده پریخو ده پا دی کتاب کې عواجن کو گوالے. یعنی موضی ده شبه شبه زائی پا کنیشتا قیمن دال ده په مدعا بانده قیم ده امور ده لیونزی را باسن شدیدن چی یراولو دا داغ آزاب سخنا جانب دا اللانا بشارت ورکی مومنان و آتا چی عمل کئی دنی کو چی دویل پارا جر خیستا دی امی شبه دی که بادن او یرای آکسان چی ویغوینی ولدی اللہ تعالی ولدن ولدو پا حیثیت دنائی متصرف مالا هم بینشتر دویل پارا پا دی بانی من غلمن س دلیل نپلارانو دویلا کبورت کلمتان لوید د دې اتباع خبرین چې راوځي د خلूद دی نه یقورون ما یقولون نوید الا کذب المقدروا شرکا فلعلک باخ شاید شاهدت حالک النفسک هلاکونک اتاتن ام حسبتا آیا سعیدا جرزن ترابا سوین خاور هموارا امحسبتا آیات غمان کې چې یا سابقہ فرقیمی او اصحاب الرقیم والرقیم, والرقیم هو القلب رقیم سپیته وای کانو من آیاتنا اوذ مینا آیاتنا د دلایل زمو د حوادث زمون نه غجبن عجيبه امحسبتا الناس اصحاب الکافر الرقوب کانو من آیاتنا غجبن فقط ولا اعجب فوق ذالک استاد غمان دین رستو دین علاوه بل عجيبه واقع نشته بل الحوادث اعجب من ذلك بلا ډېر حادثه د دینه دی زیاتې عجيبه دی. بل الحوادث اعجب من ذلك بلا ډېر واقع دینه زیاتې عجيبه دي نداد اردن دار الخلافه د دا عمان عمان اول دغه عمان د شمال مشرقی جانب ته یو غر, دے. او آغا غر سرا دی او هغه غر سره د جنوب مغربي جانب ته روړ راغل دی او د دغې روډ سره لدله دغې غر کې دغا د کافو اعل کاف بور په لدلله کافو عال کاف او د عاممان دی با ور سره او غړجممات جوړ کې دی ممسجدو عال کااف د سری د قامتمره او دروازه ورته لله که دا مخامخ چې ده ن لګ ټیټ ده او یو سره ورته با قاده ناستوي. غې کې دننا د غړ کې دننهاتلی دي ما چې داړومبې سلی دا د لقيم دی او دا او کسان ااب کافو دي. او د دا, دا دروازې مخ ته د زور جماعت هغه بنیادونه دي مختصر غو نه جماعت ده تور او ګټو بنیادونه دي د زور جماعت د سړی په قامت لا اوسم باقي پات دي محراب موجود ده او دا نه جماعت دا, دا تنلک بل فاصله باندې د اوردن دی بادشاہ جوړ کړل مسجد وال القاف نه وای کې موږ د ما جمعو جمع باندې شروع شو انډور لاړو ورته لړې خسته باندې وي بیا جماعت کې سکونه یو فرد ماونو دای دا څنګه مسله ده ابا دې ور سره منيشته په لږ ساعت بعد بل ډیر خلک را جمع شو وای دا چرته مړو بارمو کتر په دا روډ بلې ګاډي ولاړو دا ګاډي ماډي ورته دريږي نن د لارې جماعت بیا خطیب څه چیرته راته ناغاله ته به چالو الهه جما هو ګیره بریتي دواله ویښ کې والو نو مونږ غو چې خوري دا سپنانه جوړې خو چې مونږ ولا حریه تا وکتل مونږه حلیه دا څه چې پټکی مټکی مو غټواليو ناغو احترام سره اهلا وسهلا مرحبا بكم من افغانستان من باكستان مو اچ من باكستان فليتفضل احدكما فليؤم بنا يوكسلان شي منتجموكي ويول يقيم الاخر بيقولوا بسيه قامتكاي منغي غم نخلاص شو غم نخ او مولا سريط اخوشل جمي وركول هو الاكمل انجلش ميلوركي دا ميدن خوشار شي نجاموك بياتي ماطو بوस्को ما دا اذان چاوك درخستا اذانه كردي وهازا سجل كيسټي ما والله لا يجوز. ای بانا خسنت نپورا کیهی اغوی کیف اغو یا مولانا سنگا ما دی د دلیل ملیل نده ما دی پا دلیل ملیل نده ددو زین تا حکمت والا مسالا من شاش سی بالاو دا مشروع مسالا د زین تا عقلا رانیز دو کلا انا ما ورطا عقلا رانیز دیکلا ما ورطا ملو سجل تا صلوات کال خمسا فی سجل و وضعت السجل علا المثل و اختدا به الناس او اتجوز والا ینځوال اندورة... او بیا د موږ وخت یا ټیبریکارد اغه فکر تر هغه په مصلا اختیار خلکو ورپسې جایز کیږي وی لا ولا دا خونا جایز ما فکر كيفزا فکر كيفزا نغه ما تبارك الله فيك بارك الله في والله لا يكون بعد ذلك سوف يكون هناك موزن مصبيا ترى هو نو كفو على الكهف دا وانت سي شو کنه فس ته دا پسر پیدا کړه ایران کې ها ایران مې ویندا ارذ القران توله کتل غواړي قران کې سمرزمکه یي تذکرہ ده توله قتل غواړي ایمان به بصیرت ول شيخه فسلل فی الارض فانظروا کیف کانا عاقبت المقذبی طب یګا دا غایتوی زدا ال تر بصیر ولالو نو تا دا غایتوی چولک ترک ما لهم آیه بینه لقوم یؤمنون ارذیت لقوم یاکلون ولکد ترکنا لهم آیه بینه لقوم یاکلون الله تعالی و چی قوم یؤتفارا ما آیه بینه برې خلده نو ما یو واکی چی ده خدا قومه بارچاي حق اللري اايا بينه اايا بينه نا مفسنين بتوليكي وهي الاحجار الممطره والبحر الميت تيلاغ ورولي شي كانيدي او بحر مردار دي نا اايا بيندا ال هذيل فارا بري خولدا نالتكي واضحا ولتب ديمان تاجي واكي قران ولي شو لقد تاك ما لهم ايات بينه لقوم ياكلون تيلاغ احجار ممطره ازا بحر مردار دي بحر ميت ددسي ددسي او بي توردي څخه وتګوي دي په ځای ولاړ دي سمندر موجني هیڅ ګل حرکت نه کوي هیڅ ژوندیش په کې نشتا الله تعالی دغه قوملود دعذاب دغه آیه بهینه د قیامت پوري فنظرو کیپا کنه عاقبت المقذبین اسنه په ګوري تاسو پیدا را پیدا کنه شکرانو کومکرانو کې سبوش دیو بوتخرس ام حسبتان نا صابل کاف ورقیمی كانوا من آیاتنا حجبا از اول فتیه تو فتیه جمع دا فتا دا اوائی اوی پا مانا دا پناغستو پا وکی چی پناغا غسته احسوس وانانو الالکافی دیغارتا فقالو دیوی رب زمونگارا که منتجان اقبلنا رحمت وحیئ لنا آتوی لنا راکی مونگتا دا امر زمونگارا شدن هدایتا و استقلال حدا... ازانیم انمناهم و دکر المونگدوی پدیغار کی سنینا کلنا و میره لسیوی تسلو و 300 فم عباس نامه اقز نام بیا ویخ کوم دویرا لنع علامه چې معلوم کوم چې کوم یو د دوه ډلو نه ایلا هم انفسهم خدای او کدی اخط <أخشمار> لا خص مارون کی لا چ دی وخت کړه امدن مدته وغایته نحنو نقص علیکم من بیان او تابانه کی سره دی بالحقی تفصیلا انهم فتيه دازوانانو الله تعالی سوې انهم فتيه دازوانانو دسرې دا بيان ده ده ده. ده, ده ده الله تعالى وي زوانانو إنهم فتيتون ده ده سعيدة وصولة كارنو إنهم فتيتون ده زوانانو ده زوان زامنو ده إنهم فتيتون نترجم وبي داس التكلم إنهم فتيتون زوانانو داس بوهي شليه كمال تموتر الشهد عامنو برب مرقیدسات الارخ خپل بانی زیات کړو موږ دلہ د حیثیت دی داتنا ور وطن علا قلوب عربت کړو موږ پزونو د دوی باندي نو دا بان خط په تفسیر د زدناهم دی ینه اعتنهم الاستقامه نو ورته استقامت ور کړو از قامو پاغه وقتی دوی غدری دل امام الملک دباز شاروان دیوی ربزمونگا رب دا اسمانونو دزمکی دی هرگز با آواز نکو مقابله دکی هیلان متصرف بل تالا قد قلنا ایزن فلو دغونا کچری مونگا آوازو کماسی والا تالا قد قلنا نمونگا قول کری بدی وقتی شتتان قولن زا شتتین یو خبره زا فریه شتت تغیان بے اہا قومنا ادا قوم زمونگا نیولې لیولی دی د دا اللہ کی متصرفان اولی رات لنے اکڑی پا دوی بانے بے سلطان ام بیین پا برہانے قاتے سرا فمن اصلا مونش تر ظالم دا اچانا چی جوڑے تعالی بانے کذبا شرک ويزيت اتزلتم ما يعبدون الا الله اكلج تاسو اي اتزالك دينه ادى عنت دي عبادتك ايش فايد الله نافو للكافي من اعتزالك دين غار غارته زي قال تاسو فقدرت ترى تبواري سواري اثرى طب مقتضي بمغايرته ان كانت النهار إن كانت الشمس طالعه فان النهار موجودون او إن كانت الشمس طالعه فالشمس طالعه حتن كانت النهار موجودا فالنهار موجود سهي جمله ده سهي جمله ده ها ده بالكل دا لك اا قلت لي اا جفعل كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يسيء فمن كانت هجرته تتاجه هجرت الله ورسوله نيته الى الله ورسوله شرط الجزاء کہ مغایرت نہیں تھا ملتوں میں مغایرت پیدا کو جفعل كانت هجرته الى الله ورسوله نیتن و الله ورسوله جزاء و رجایزه الله او رسول طرف دی یتن ورادته رجایزه الله او رسول طرف دی دا یاد کیدا کنه د بخاری پرچا کې رښه چې شرط او جذه به مغایرت وړي زکه جزامرتای په شرط باندې اله شی تر تطبق ول ذات نه کیږي خاطر فمن كانت اجتهد الى الله ورسوله فيت الى الله ورسوله نو بیا بخاری کور سره ناشې نو یا کیسه ګورو مختصره جواب دی یو کارخه عديدة إلى الله ورسول نية وعرادة فاجة إلى الله ورسول جزاء وصباب شرط أو جزاء ترطب جزاء فى شرط وأني مغايرات في الجملة غور انه مغايرات كل مغايرات كل نمغايرات كل نمغايرات في الجملة نية وعرادة فاجة إلى الله ورسول جزاء وصباب نغزل تور たم نفسه في الجملة نهو بأسين وَإِذَا تَزَلْتُمْ أَمْكَنَتِ التَّعَصِّي وَإِنْ اعْتَزَلُوكَ حَقِيدَةً نُّفَاؤٌ إِلَى الْكَعْبَةِ فَاعْتَزِلُوهُمْ جَسَدًا يَكِيدُ مُجِدَاكًا بَدَنْتُمْ مُجِدَاكِ إِلَى رَبِّكُمْ رَبُّكُمْ يُؤْتِيكُمْ رَبُّكُمْ دَرْبَ الْتَاسِ وَالرَّفْتَاسِ دَرَامَتَ خَلْنَا وَيُعَيِّهُ لَكُمْ جو جو تازد پارا من اسباب جړه کتاب ظفارا من امركم قدين تاسکه مرفقان اسباب اللينه مرفقا اسباب اللينه اسباب رفق بل پیدا کی وتر الشمس اوینه بدنوار ذات ولغت کل راخيج التزا و غن کافم تزا و غن کافم تجانبو چه خلق تي د غار دوينه ذات اليميني خي خلق تا و و از غربت اکل چ دي دوبيږي انو تقريضهم پر دي ديل ازاته شمالي اگس جانب ته و هم په فجوهه ملهو انو د دوی مراد نه دي داولې کوي وکي چې د داخل مراد ده ښا الداخل نوستو بورا تا سیده ها دا امان خار دی اور دی امان خار دی دا سی طرف دا مکم موازمه دی اور دی امان خار دی دا, دا سیده بیت على ذي عمان خان وذي طرف ده طرف ده شمال طرف ده كهف وذي مشركنا نمر روز ده يمين الداخل وذي يصار الداخل شكرا لديه رخي جي يمين الداخل قرق شكرا لديه بريودي الداخل قرق سبوش نقشبون سيما زين ترالا سيما نقشب زين ترالا ها وَيْزَا غَرَبَتَّقْرِزُمْ ذات الشمالي پرددو إلى غس وهم في فجوة منه ادائي پاغا مكاني متسيح كي لدغارنا فهم في فجوة منه ای مکان متصل دی من دا زار داست د دار دی نو دا دا یی مکان متصل دی خو بیا نو دا زی د ا کو دې په مکان متصل کې من وهومفی فوج د من هو دي په مکانې متص کې دې غار نه ظالې کمینایيات الله دا د آیاو د الله تعله څخديڅوککې یادې الله فولموته دومنوزدل ف لنته چې د له نهمو درپارولي مورشي دا دوس هادي تا سبوم ای قازن ګمان به کې د یبانې قازن دوي خو لفتخې وَتَخْصَبُهُمْ وَكُنْتَ تَخْصَبُهُمْ وَيَتَ جِي گُمَان بَلِي كُو دُوِي بَانِكَ دِلِي دِلَوِي اَيْقَازَنْ وَكُنْتَ لو اي وقت لدي دلیو يملنو نطاب لديل دلدوري لرا ايقازا دوی کو وَهُمْ رودونه حال دا د روود جمع د راقد دهمون ادونوقل او اړ راړلو کونانوقل اومونږ چې اړو راړو دو ل زیات ې خجانبته وذاته شماال ګ جانبته يستريخو الله ت فيو د دپې په نو بدنی آرامشی ولی اللہ او چون پرسی کبیو طرف پانے پروتی کبیو طرف سلے پروتی ٹولو مد انو بلڈ پریشر پیو طرف باندی نو سود بدن کی وَقَلْبُ وَمْبَاسِتُنَ اَسْبِيرَ دُوِ خُوَرَوْنَ كِرِ ذِرَاقَي دِیڑوَاندِ دُحَالُ لَا صُلَى بِالْوَسِي دِبِ فَمِّ الْغَابِ اخلید غاربانی لویتو لا تعلیم لویتو را تعلیم اکتاید تلاحا سلک لپا دویبانی یعنی لو رئیتا هم اکر دویدی ولید اللوان لیتا منم فرارا انا اوبا گردی تر دوینا پتیختا ولمولیتا منم رعبا ادک بشی تر دوید وجد حیبتنا وکزالک باسنا هم لیتا كما أخبرناهم كذلك كما أخبرناهم لكي منغخ كما أخبرناكم يا كما أخبرناك لكي تمو خبرك كذلك ندارنجي فغصناهم أيقظناهم ويخلو من ذي الالا چه سوالو کي خپل ميز کې دي او بلنه قال قائل منهم نو وي او ينكر دوينه كم لبستو چه سمرا وخت مو تیر ک قالونو وي دري کسانو لبسنا يوم وخت مو تیر ک دي عورت او بعضي يوم يا یاسی صدر وذي قالونو وي نو درو کسانو ان دې درغور ته دا معلوم شخه قال قائل يوم ينكوي کم لبستو نو قالوا اقل جمسودي نو ادری کا لبسنا یومن ان قالوا نو نور دروک سانو ربکوم علمو بمال ابستم یو ادریس لور ادری و نظر و عادت یو دې نه معلومش ربکوم عالم بمال ابستم ربستا عالم د پا باندې چې تاسو وخت دې و ولېګه یا خدکوم یو دې تاسو دې ورقه کوم به دراهمکم اپ دی رو پوست آسو بانے وکانت مسوغتا من الولق د پینو ذر جوڑے وی الالمدین تی دی شارتا ندقا عمان باؤنو فلینظر ایوہا اسکاتا عمان تقریبا سو نس دول اس میلے بانے بھائی بار فلس دول اس میلے بھائی دا عمان شارتا بھائی نبس عمان خار باؤنو چی دی خار تا ہو لے گئی اوٹل دې د یو څه ها نوټل عمان خرج سړې ولې عمان ګونو څنګه بوځره تاسو پیسې نه نی پیدا کړی ګورځک د دنیا تفسیرونه پیدا کړی ښا دې چې پیسې پیدا کړي تفسیر کې نه ها د چا کوو نه ښا ما قرآن ته ولله قرآن پتا ناظر شو؟ ده ویده لا تولا قرآن فورتسر که دخوه نه اما پتا هم قرآن ناظر شو ولینظر ايها اسکاتلون اودګوري چې کوم یو د دې ال مدینه اخ پاک باز د پې اعتبار او غام او خوراک فلياتكم راتللو کې تاسو پډورډاید دنا وليت لطف ا دې د نرمۍ کۍ فل قول والمشي خبره د بلشان بلشان بل شان نکۍ د خلکو نوټس کې راځي اگر دې د بلشان شان نکۍ متلطف فل مشي سنجيده سنجيده دي زکر ساله چه ده موتاد اتلونا بلشان تلل روان کی ایتو رو خالکور داو گروه کن نا. نا تجسوس پیداش خبر بلشان شروع نا, نا دی نا دی تجسوس پیداش نا تلتوب منا موتادی خبری دکی و موتاد تک دکی موتادی خبری دکی او موتاد تک دکی واللایو شیررن لبي کومې خبرې تاسوانهې خېڅوک ان نظررو علییکم تا کیک سره دویغو ک اطلایا س لله تاسوانه يرج وکم یختلوکم نو قتل بهکې تاسوی غدوکم یا باوا پسس کې تاسوی ملتې میله ت خپلته وال لن تفل خوو ااکاماببي بهنو موی به دا وختېبلکو وګذالې کا کزا لکا اخبرنا احل المدینہ لکا جی خبر کرو منگا تالا را خبر کرو مونږه آل دا دی شارل لره پا دوی بان لے لی علمو دید دوی پوئی وادا الله تعالی ثابتا دا اکیامت نیشتر شک پرا طور دے کے از یا تنازعون بین ام پاوکی دوی تنازعو کولا پا پایمیس کی امرو دمو دوی فقالو دوی دوی ابنو حلیم اجھوڑ کئی پا خلد غار کې. بونیان نیو با دی ربو بیم رب د دوی عالم دی پدوی قال الذین غلبوا الامره اوه آکاسانو چې غالب په معاملات دوی باندې لن اتخ زنق علیه نو غالب په معاملات دوی باندې لاتحاد مغهم فی فکرهم په ټکر د توحید کی ور سره د متفق لا نتخذن غليم مسجدا جوڑاو با دوي بانه مسجدا جماعت غليم مانا فی قربه هم نماذا دوه اغا جماعت بنیادونه او سمشتا سيقولو نسلا سطر رابعون ادئی بوه چدره کسانی سلورم دا دوی سپیر دوی ده اوه دوی سپیر دوی ده رجمن بلغیب دا قول د بلا دلیلا رجمن بلغیب وقالتا بلاد الاله ويقولون صباتنا ويبطو ودي وسامنهم قلبهم آتم دو سپير دوئ ده ثلاثتون رابعهم بلاو خمستون سادسهم بلاو وسبعتون وسامنهم مغلو ودي تايد مرضوية تايد مرضوية تايد قول نخوا دا دوهم تايد يوالتا قالنا معلوم شد چه دویم دوو نمالوم شو چهو دی او درم او رجمم بالغیب سلاسة او خمسة ایبانی اللہ فیصلہ ورکرا دراجمم بالغیب او سبغتون و سامنون کلبوهم دیروف توسیق کو چه ربی آلان بی عددتی دیروف توسیق کو نمو دی رب اعلم بعدت ما يعلمون الا قليل عرب uh سما عالم د پشمير د دویبان نه نه پويږي پدويبان مگر خلک چې دا قائلين د سبعه تن فلا تمار فيم چې دا علم کو پښته دوی کې الا مراهن زائر المقدسه د دوی کې و معناي دادا چغاراست د قران ندې موقوف په عادت د دوی باندې بګر موقوف ته بو فکر د دوی باندې موقوف نه په عادت د دوی باندې با نو کو څوک چې نه نا وونه دیار دې نو واستور ته یوه چ مليو ستی خبراو کا چې وایي قران کې دغه درې خبرو سره د سباتن والا قول مرزیده کاوه چې نه نه نه وای مه منځه دې یاد دې کې په دې لستې خبردار چې دې یو خپل دې رووبېت بس د دې د ادمه د موږ چې قرآن په څونم داسابه ته ښا قرآن په څونم د بل سره وسغره چې اصحاب کا د یم زو کله سو کو نا اصحاب کا چې ارسو د دې مداسو ولا تمارئوا الله مراءا ظاهرا ولا تستففوا اصل مکوره دوی با کر دوی نه د چانا ولا تقولن لشیء ان فاعل ذلك غدا امواه پاک دی یو شی کی چې زکه اونکه مده کار لا سبا الا ان الله مگر چې خو خشی الله تعالی نو معنا چې انشاء الله ورسره وای د مستقبل کار سره سره به دا کار کو ان شاء الله سباب له کار کو, و کو, کو؟ ان شاء الله موږ په پښتانه سباب له کار کو که خیر وي سباب له کار کو خیر وي ان یو سړی منډای تر وانو چر تر وانو می ښه اوسه یو بل مرګره مخاله وره ها ورته چرته وي مهلې ته زم می خالم می خالم را نا غوړتوب دې داسې ورسره وایې چې ښه خیر وي یعنی ان شاء الله خیر وي انا او دا ورته که خیر وې او که خیر نه وي زروانم پیسي را سره دي میله لګېدلې ده می ته پکې موجود دي زه به د خپل خوښې می خوګورم پیسي بورګ کوم ارام علیکم دېګه د خیر او د خیر سره تعلق دي ښه خیر وي او که خیر نه وي زدا مې خراب ولم او ته ځنه میرو لا دل چلان د میخه سودا شروع یو جيب تراش پلاغه تر رات هغه ته نجيبو د میخه سودا وکړو په لږ ضرروبای سودا په لږ ضرر ان چې جيبته لاس کو مله تاسو جيب نه پورې ووت جيب وسو لا س جيبنه پورې ووت مله میخه ولا کارکا تي وی زه خو د میخه سودا لا که خیر وې او ماستاد امیخ خواق لکا خیروی او ای صودا چی میدر سروک لکا خیری او غل راغی که خیری او ما نیجیبوو که خیروی او نو سودا استاد اپاتی لکا خیری سایشو او واپس را روانو او سریو الامخلوالگی امیخ دی راوز با نو دور چې چی میلی تلالم که خیری او چې صودا میشروک لکا خیری نو غل راغی لیو چی بیرانوو خیری اچ ماله سرمنه وشتکه خیرنه لاس ممر پورې وته که خیري دا غرتي ما هرته په خوويرو چې داسه وای چې که خیري نو وخت وروسته وسمه انا د مستقبل خبرې سره ول به وځنه فقاهو قائدو واستبرول کېږي چې ومن وصله بقلامه ان شاء بطل كلامه سأجي قبل كلام صرا ان شاء الله وي من كلام الى الباطلش خذ انت تالقون الفن تبذروا التلاقم عن التلاقه ان شاء الله ولم تقع تطليقه يو تلاقم بواقي ان شاء الله مبتل دا صدر دا كلام استاذ عبدالکلام خو اتصال له انشاء الله د دې کلام سره شرط دی اندل فقها چې کلام سره متصل به او دا اتصال دا مفسر به په وحدت مجلس باندې پنيز د حنفیو یعنی یو مجلس تلابه درشه وینل دا موضوع نه بدله يوم اجلسه موضوع نه بدله او مجلس هم نه بدل وکړه دې ته حکومند مجلس په دې ډول وایي چې موضوع بدل شي او ابن عباس یې مذهب دا لري چې یو میاشتې دنه دنه ور پسې ان شاء الله وینو کلام باطل دی او دا یو میاشتې ونه د اټصال دی همو ته ایسې به دنیا کې دن ورو واقع نه شي دا طلاق او دا څه سیلسمنٹ پر بس بیا سره یو کل سر درا غلیطا کنیرا غلی رسمنٹ پر ها راغلی بیا کل سر له بیا مولیا نو په څنګهږي څه کوه ته پته ای تلکله بیا سو ختم نو ور کوي 12 وخت تلارک ما بل بیا مولیا نو په څنګهږي ګنجائش په کنيسته نو موږ ته دغه ګنجائش په خوند نه وښکر ربک یا اذا نسيت اجلته ان يرشي يعني اوصل المشيطه مع كلامك ما دمت في المجلس مشيت ام متصلك کلام سره سو پرچ مجلس کې نه استه وقل اصان ياني ربي هوايا چه ممكن لا چې هدايت تو کې ما طرف زما اقرب ده ته په اتباع او وخت دې کدوې په غار دې دوه کې سلاسمه تین سینا دریسوا کاله واستعدو تسعا ازياتي قلنا قل للعلم تو ورته الله تعالى علم نه پاج دوه وختې اکړه دې به الله لپاره غيب د آسمانو د زما کېري افسر به واسمع معفو له افعل به کومي صيغه دي ها تعجب انا ابصر به واسمع اون <سؤال> سیغا تین ده تاجب دی ها تاجب ده قدرت د باری کفر ریخا تاجب ده قدرت ده باری نه کفر ریخا دیخوا آو اوس یو انسان اغی یو دیره جی بکارو که اوف لکه ده او کمالی سڑه دی اوف ده او کمالی سڑه دی صحیح شوا اوز ده خدای مصنوع د آسمان ادرو لی دی آسمان جی اوف له په یوهره کمال <سؤال> کوله الکر تاجب خبره خدای وای دی دا کمالونه مزه خدای وای دا کدا کمالونه شو قربیا مونږه منیجر تا مزه خدای رو قدرت ته تعجب درسه د امزکی کفر ته نو سی غیر تعجب دا زات ته په لیدو پر استعمالی تعجب د خلای له افعالو پر استعمالی نو دلته خو استعمال د فصربی واسطه دا اور څورته کاری او سمرغاوري یاره که خدای وای دی ور څیر صبر څورته کاری ورسوبو نی اوس یې له مانا به له تعجب نکئ اپ سر بصیر کامل دی الله تعالی سمیع کامل دی الله تعالی مالهم نستعلیذ پارا من دون من والدین ولا یسرت ان شریک ای اللہ تعالی فی حکم به حکومت خپل کې احدن استوک حکم ای عبارت حکومت نا او د ملک نا او د نظام نا نو لیکه به دا چې باریزان سره شریک نه نو حکومت او نظام کې امزان سره شریف نه برداشت کوي باغی مشرکی او دلی مشرک با هم مشرکی وطلو ما الیکا الولا غچ وحیش ویدتا من کتاب ربکا د کتاب ترابستانا مبدله مبدلا نشتری بدلون کلی کلماتی کلماتو دا اللہ دا پارانو ممیتو بغیر د الله نم التحدا مل جا ان زائد پناہ واصبر نفسک اللهم الذين وصبر نفسک ان كن شطب مال گرت ادا گسانو کی چاوازونه کی رخلت صباح او بی گای فی کل لوکات ولا يدغون غیره غیر تاواز نک ای اراد دل درزاد الله ولا تعد عينک عنه ولا تعد او دایره ها غلط غلط نن ها غلط ها ها <تصفيق> ها ولا تعدو غينا كاوادٍ والاسترقستا غنوم دديناء لا تعدو سي غدا موانستا ده لوي نيخ جوالارده نو ده درفي علامت دي خا ده لوي ألف جوالارده ده درفي علامت دي تات داوش ذكره تعدو ده بارا مفول نواقع كي يمخا فايل واللاته دو نهدي اوړی خونه ګسترګستا غنم د دو دوی نه توې د زیینه د حاطېدن ارااد لې ته د زیینت د ژونلهدون ولاتی اتاقت مکوونه چا خپل نه تللب چېغاافې کوې موزو د ذکر زمونونه تباوه او اتبای کړې دښ شپل فغه غیر الله وکان نامروو ادغه کېیدره د فروتن ځافتین وتا حیوال وقول الحق من ربكم اتو وهو الحق من ربكم چې دا هڅه ځانې طرف تاسو نه او من شاء د چا چې خوخنن ایمان دی لري او من شاء فاليکفر د چا چې خوخنن کفر دیو کی نو فائدره دیو کرا چې انتخاب د کفر او ایمان دا امر اختیاری دی عبادو نہ کفر د خدای په قبول ل او نه جبری ایمان مفید د نجات دی نورم باندې پر تائی الا من کرہ وقلب مطمئن بالیمہ حد دین د پر تائی لا اکراه فی الدین دروازه توړيږي چې نه د جبر کفر قبول ل او نه د جبر ایمان قبول ل او د به مسئله د اعمال مشوه چې ایمان او کفر د وڑځین ما تکوینی تور موجودی کائناتو کې ځکه چې فنا د احدو ذین دا موستلزمی فنا د اخر لا مستلزم به فنا د لا او نو به آیات دلیل ده چگنی کفر مرضی دا اللہ دے زکا چی اللہی جالت ورکا چیل چاہ خوخی ایمان دیر آلی چیل چاہ خوخی کفر دے او ایمان مرضی دے نو کفر مرضی دے وجا وَلَا يَرْضَالِ عِبَادِ الْكُفْرَ ایتا ایدو لی پی او دا عبادت پار خودا ہے پا او دغه د قرینه صارفه موجود ده ترڅو خو هي ایمان درار او ترڅو خو هي کوفر دیونکی ورپسې الله تعالی وایي د کافر ته به ډنډی نشمخه د کافر ته ډنډی بسم الله کما شوم چروانه کوي ماشوم روانه کوي اسړی ورته حتابی انداز سره وایي کاوه کور کوه ته را نو ښه کاوه دا کولا زانه لذلكنا قرنتي بارا وساعات مرتفقا ان الذين تاكث صنا كسان امنوا جيمان راودي واملوا الصالحات ان لا نزيعو اننا لا نزيغ من ذكرها ولا عن شاخيست قري عمل اولئك جنات عدن دای دپار جنتون د اقامت تجریم انتهم ولا نار يحلون فيها قال با تريد په دې کې من ساویرا د بنگلو د ثرو ناول بسونا غستې بده شیابن جامي خزرن شني من د مزبوط ری حمنا حرير غليص ويستبلك الحرير القيق ادا نرمو ریخونونا اتا کیا لگو انکی کې دیکھے اگلل کې کے پتختونو بانے سرور الحجلہ سرور الحجلہ دولہ شویتا تخت بنی دا تخت بھئی قانین بھا پی غوڑے دلی ادا پاساو پی آلاک سمشار غوڑے دلی اچا پی ربو اور تا پریری لگی دلی اکم قمیوں پی لگی دلی دا بریلیانو سٹیج بھئی دا سبیل کر دا نہیں <Nemals>, مسواہ so وحسنت مرتفقه ادا بهترین ثواب دي وحسنت مرتفقه ا ډېر بهتر ارتفاق دي واز ربل ومصل الرجل بيان کدوې ته مثال رجل ادو کسان اجعلنا لباقيما شجر زول <سؤال> مندي او د دې دواله پاره جنتين ذباغونه من عنابن دان ګرو وحففناهما احطناهما احاطا ګرو مندا دواله باغونه بنخلن پون د کجرو باندې انو پولي لګياوي کجرو کوله وجعلنا بينهما كرزول منغا بميسمس د دې دواله باغونو کې زرحا يقطعت به زرحا يقطعت فصل چیا ریسره بدر غلا چرللا نو قودای و اداسه دو باغونا چي پولي هم بكارني يا ولا قجوري کي اداسه دو باغونا چي دانګور دوارو قطارونو غمندون هم بكارني يا ولا غنم کي ناشوغه تاسو افغانستان کي داسه کوئ دنکو ها اي د افغانستان مثلا کي ده د افغانستان باغ نه چاپيره کي جوري نيستا چاپيره د شکراي کولو باندې نه کله تل جنتینه نو درنه کوي ها ا کله توتی سمو ورکی میوی اخپلی ولم تزلیمینو ولم تنقص آنکم اید دی بیوی شین سسیز وفجر نا عروان کریمونگا خلالاو ما پا میز دا دی باغونو که نهرن نهرن ما انجاری اللہ تن قطیقو دوارو باغونو میز په نمالک پا اخیار که یودا سوال روانی چه سوخت درد خوخی نانگوران پیو بکیو فستون پیو بکیو وکان لهو سمرون اویل دی مالک دا پارا سمرون سنور میوی سوال جنتینی یو قالو فقال لی صاحبی انو اوید لی صاحبی یو ملگرخ پلتاوا حال دارچ دی یو فاخرو مفاخر ایکو لفا باندی چی زیادی امدتانا پایت بارد مال امو غزز امدتانا نفرن پایت بارد و دخله جته او داخل چې د باخ پر تاخال داې او وظاللیمونلی نفسي اوظالمونلی نفسې چې د ظاللیمو پهظخ قالهوي د معو زګمان ل کوم انطبيده ان تعکه چې لااک بشي عزي ع داغ بد کلون وماجننو زګمان ل کوم قیمتبانې طائمة آاتاً د راتون کې بي فر و تيل لا ارودي طلارببي که زوا پهکوې شمررب زماته لاجد نهخیره منناو اووبو موزو بې ترددي نهمون قپې با د بلو. چو دل هر دل ترا کړی آخرت تا کاخرت بالفرض یې کنه نو البته زم ما نه خبر یار قال لو صعيب اويد تملغرید وي حاوره وهو يجاوبه اغه ول جواب وکړه کفرت بالذي ايات كفر كه پاغزاد باندې خلاقا چه پیدا کړی تا له وختینا اب یاد ندفینا اسم سواک رجولا اب یاد سوا رکا تصویر سای جو کری رجولا سلیم الازا یو سلے سلیم الازا لیکن نهو اللہ و ربی آنو داسنگا روی لیکن نه فتحیش باقی نه نهو اللہ و ربی حضر کری لیکن لیکن نهو اللہ و لكن هو الا خدائر مرجوح قل لي دي نعم غير مرجوح قل لي نعم مخففتي ولكن انا جلاكن انا لاكن هو الله <سؤال> ربي اغلى الله تعالى ذرب زمان شركم رخل سرى يوكس ولولا اذ دخلت جنتك ولولا قلت اولطا ونما ما شاء الله ولا قوه الا بالله كلا اس دخل جنت کا اخلاچت داخل شو جنت خپلتا انو نبي صلی الله علی وسلم فرمای چې چا د خپل یو شیباب کې ماشاء الله لا قوت الا بالله او لم یصبه فی عینن د تو په دې کې د نظر بد اثر نشفا نظر بد او څو بیا سره دې کډړی خستو تاوی الله لا قوت الا بالله سخت بدن خدای ورکړ ها صح یو طالب زیو کتو اڑی خیستا خاتیو انو طالب تا... ماشااللہ لا قوت ایلا بیللہ اصلا نظر ورته رسی لاس شل نشک ویلی روک گا داس نبی علیہ السلام بودی لم یرا فی ای لم یو سبا فی اینا په پا دیکیو نظر بد اثر رسي رسی اده انسانیس ترگو نا اصلا انسی طریقی سر معلومات ریز روزی خواه اده انگر حضرت و شواگانو اثر وی نیک و ان ترى ان اقل منك اكتمني مارلا چه ز کم يم د تانه په يتي بار دمال او ولد نو ممكن نه چې رب زماره کې ماتا بهتر د باغستانه اوليږي دیبانه خوبان تن درد آسمان فتصبح او جرددا صعيدا زلق عرضا مستويتان زلقدا چې زمکي توي چې دومره امواله چې سړې په خوې لکه په اسلام رفیصل کې فیصل مسجده فرش نو د فیصل مسجد فرش اخو فصل نکا ایگانا که کی فصل, فصل نکا او فصل نکا یا صحیل زلق او یصبح معوها یاوگذی وبددی غورا مفقودا ختمی فلن تستطیع لونو تاکد بنردی لطالا طلبو ووحیط بسمری اوی حاتو کلیش وپمیوی لدبانی د لکت جنتا او خلاکلیشو باغیان دادو فاسباها یو قلبو کفی انا اگزید دادو ایو قلبو کفی چی علولی دوالا لاسون اخبر یو قلبو کفی ایه تحصرون دامن اکی نای دخوا لاسون امرولل یو قلبو کفی مانا لاسون امرولل ادا عمل چونکی مچ بیر کئی چی مچ ناس نیتا با کتلی داد, داد. نخلا کوئی پلان ایس لکده مچ منگولی مرولی لكن هذا لنظامتك من نظامتك حتى ليت كلا صلوه السعادتنا محرومشي نو في دماغو يصلوشي نتاثب اللي واني بعجيك تلي غداز جاسم حتى لي مجرد اللي واني فأصبح تقلبك فيه نظاما وتحصورا لأوليك ورداء بالله سونا مرورا خسرتكو اغلامن فقطيه اطارت خرجګلې او په دې باغ لګوي کوي یو قاويه ته نه دارا پرې وتونکې په چتونخ پهلو ويقول بي ليتني اي کاش کې د چ شریک مینه پیدا کړې رب زم ما سره د پاره فیتون یو ډلې شروع نو چمداد دې کړې من دون الله په مقابل د الله کې ومکا نمنتصره انودت علفت نصرت عن احد یا منتصر ومانا ده منصور نو ده امداد کرشوه ونالک الولایتو الدغزائی کی الولایتو او الولایتو ونالک الولایتو الدغزائی کی تصرف لله الحق ونالک دغزائی ثابت اسوا چه تصرف دا خالص دا ده خالص ده اللہ تعالی ده پانا الحق چه اللہ تعالی متصرف حق وخير سوابا ا دې به تر دې په اعتبار و خير غقبا او هناله کل ولایت نو ولایت بیا په معنا او د امداد دي ا الله تعالی به تر دې په اعتبار دا ثواب ا به تر دې په اعتبار دا مثال له واقعنه مخه دا وترب لو مثال رجولين دا, دا مثال له واقعنه ده ا تمثيله و اضرب لهم مثال الحياه الدنيا اب بیان کدی ته مثال لجون دنیا نه دا ویم مثال کما ان پسندو بو چې ناظر کړي مونږ دوه ورزنه فقط لتا به نبته کسیان الوتری په باند دی باندې هزار غونه د زمکه فاس با ګرځې د له یا بسن فتاتن او چیرې زایزا تزروه الرياح چه اعلی اعلی دیل باذنا وک ان الله و دی الله تعالی پارسی بن قدرت لره انکه المال و البنونا زامن زینب د دنیا دی ول باقیات الصالحات عقاید الصالحه اعمال الصالحه باقیات عقاید الصالحه او اعمال الصالحه خیرون ال غین درب بک بهتر دی پنیس درفتا په اعتبار د ثواب و خیرون ال اعماله به تر دی په اعتبار د امیدو ویوما نو سیر الجبال اپا آغا رزبانه نو سیر الجبالا چی روان با کمونگا غرونا نو فینسفوها نسفا روان با کمونگا غرونا فننسفوها نسفا نو وابلو زو پالو زورو سرا و ترالعرض بارزتن ظاهرتن بروس پو مانادو ظهورو خروج ده التا استوا فائده کئی بلکول اموار بای او تایید فیضر و آقاغن صفصفا تاور تاییدو لکیی فیضر و صفصفا لا ترافیع عوجن ولا امتا بلکول اموار بای و خشرناهم جمعناهم اجامبو کموندویلا اجامکره موندویلا فلم نغادر ننبوی پریخوند مون فلم نترک نبای پری خود مونگا منون د دو ناخدن سوک و غرزو علا ربی که صفا علوان دکلی شیبه دوی ربستاتا صفا صوافینا صفتلون کی لقد جیتمون کما خلقناکم اتاسور آغلی مونت کما خلقناکم لکا پیدا کلومون تاسور اول مرت فلن بکرت بان فرادا غراتا غرلا فرادا غراتا خوفاتن غرلن اکره حدیث کیا غلی دی دول خلق پا نشعت ثانیتی پیرا کی نواری اوسره با زان زان لرا دنیا د چی راتو نو دی زان لرا دلو. جلوس بنی لیکا جلوس کی وحدتی فکر کری لیکی باری اوسره زان لپا مقصد روانی فرادا او درین بربن برا وانی او درین خپیبل برا وانی وسالورم شرطور سر بروانی او پنځم نو سنت بروانی کورادا خوفاتا غوراتا غورله کله د نشته ثانیې ده نشته ثانیې ده سيل نه بشويخه سيل نه بشويخه زړينه بشوي سيل نه بشويخه څه نه بشوي زړينه بشوي ځکه وي چې دې یو ادنا نه بیا می سلدہ غشه پیدا کولوش ایشو کلچر بانے او اس بگیاری پانے نا ونا پیدا کرد پانے نا اسیل پاگی کشتا او اسیل او حیات والا ذرہ اے که موجود دا ونا تھی پیدا کرد ستھ پیدا کی پیدا کی اندر انسانی بدن سیلز اٹول ختمی گی نا اٹول ختمی گی نا دا خورو که دا سیلز نړدا رسل الله تعالی بیا در انسانان برابر دی وجه نبی له صلوات و سلام ته پوسو حضور الاسلام کل بنی ادم یاکلو التراب ټول انساني بدن خاورې خپل الا حجب الزنب د دد سپینل او د د ملاه د تی اخرانه ایسه کوم دا جدارون ویله کای کړشه دا جدارون چې وی کوم بیا له کای کړشه دا دا جدارون دا خبره کړل لس بند غلطه ذکره په مونږه وی چرته د صنعتګړي پلانونه صنعتګر زی په اعلان شو اته واي پاسونکي د انسان له کای کڅو نه اصول بل کای پیدا کی چرته لاندې غو نه لنډه وجه پیدا چا ا منه اوځداه اوج بذنف کوم سیل چه ده دا غو سیل ژوند دی الا اوج بذنف قالوا وما اوج بذنف صحابه ویږي دا اوج بذنف څه چي ده مبيله صلاه توسل امه حبه خردل دغه شرشم ورو دانی امر یو وړه ذره حبت من دن یو نیم در کال وړاندې د سیل به دغه جامع تعبیر بل نشکې ده سیل دغه خط تعبیر بل نشکې ده ماسه خلي د شپوشه د کرچای مولوی د کرچای مولوی شه به د لاچای مولوی شه هلته ستا وطن یستی وطن سکونات د دې وزم سرپیو وژاندې ښه د دې د وم دې او ده لاچای مولای سیونی لاچای والا مونگا لٹ کریو صحیح وقتا او لاچای والا مونگا خطیب سیب سچا رکلو نو خطیب سیب یو را گئی ورطه را که پیسی آنچه دو را گئی اوی را که پیسی نو دیکھو رد دیر دیر دیر مطمئن سنے نو دو ورطه بی ویلے که دماؤ که که بل مرګری ورته بل مرګری رسل اوادو کې دی بده ټي پرغوینه ها ما نه ډېر خخره کو بل چا وره لاس کې تش کانفت کې خو دا به جيب کوجو اګه چا وله لاس روپۍ کې خو دې هاي وروما سن امورکا خواہ بلزامتو من لن نجعل لکم بلکستاس گمان فاسدنا او زغمتم زوننتم فاسداً تا کالچه دا قرآن لگه پا دکیه نخلصیش بل زون انتم فاسدن بل کتاسو گمان کریو فاسدن اللن نجعل لکم چوبنگرزو تاسو لپاره پارا موعدا وقت دا یا مکان دا باس موعد زرف زمان یا مکان ووزیغ الكتاب و بل گورش یا دالت دا غضغلل کتابو او بله ګش عدالت فطرل مجر نه و بد مجرمان مشقینا خافی نه یریدونې ب منما د اغ راپورټ نه کې چې پهې کتاب وکوورونه و بدو یا ويله تنا حالکه زمونږ سر دی رجی سر لا لا یغادر صغیرتا اجی نپ لیک دی دی صغیرتا ولگنا نلوی عمل اللہ صعا اللہ کتبہا ویخاصب بہا یا غدہا اغیم ووجدوا ما عملوا من طلب دویا چې عمل کړي حاضر ظلم نکړي رفتار پچا باندې پاوک چې مون ملایکو ته سيدو کوي ادم تاسو سيدو کومه غریب لېس نه کان مين الجنې ودې د جناتنا په فسقان امر ربي ان خارج د امر درب نه فتت تخزون او اياني سي تاسو دې وزريتو اتباد د اولیاء متصرفان من دون نما وهم لکو دون حال دار دوی ست نَاسلَن بِسَلِ الظَالِمِينَ بَدَلًا ا دير نا کارې د پاره د دا ظالمانو د دا حیثیت دا بدلنه حيث جعل الاعداء اولياء اتباره بدلنه حيث جعل الاعداء اولياء د دشمن نيزال دوست جوړ کړی دي نو فوا صفعنا اقلكم تاسو اقل فن غاریګه ګول دشمن توم کله څوک دوست وې ماشتون خلق السماواتی ماندی حاضر کړي دا زرریه دا شیطان پیدا کول دا سمانو نوزمکی تان پیداکول زانو نو دوی تا انی مز متخیز المزلین انی اون که دا گمراک اون کو غزودن اغوانن بلا تر ویو ما یقول پاوکی چوی با اللہ تالا آوازو که شرکای انلزین شرکانو زماغتا زهم تم جستاسو گمان داو انم شرکایی چې دا د ما شرکا دی دای باوازو که ای با اجابتنو که دوی تاوی جعلنا بینو او بگز روون پا میردوی که موبقن یو کند د دا حلاک موبق ورع المجرمون اوین با مجرمان اور لفظنو یقین بی دای ان مواقع ووا چې دای مواقع ووا رواتون کې دی, دی که انبو میعناد دای اور نا مصرفا زای دا صرف مخیص ولقد صرفنا بيان کړه موږ په دې قران کې انسانانو ته من کل لمصلن ده هر مثال ضروري نه وکاله انسان د انسان اکثر شی ان جدل عدي جګړه و دي هر خبره کې جګړه کې کی مسلمات او کوم جګړه کوي او مسلمات ګنه انسانو اکثر شی ان جدل وَمَا مِنَ غَنَّاصٍ نَّصَانِدَ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا إِيمَانًا كَلَّتِرَاغِرُ تَعْلُ غُدَا بَيَانَ كَامِل وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ أَنَّ دِمَنَ كَرِ دِ إِنْسَانَانُ لَ دَبَخَنِ دَرَبُ دُيْنَا إِلَّا الْمَغَرِ دِ خَبَرِ تَاتْ يَوْمَ جِرَاشُ دُيْتَا سُنَنَتُ الْأَوَّلِينَ سُنَنَتُنَا غَادَتْ زَمُڠَ پُډُنبَنُ مَتُنُكِ بِالْحِسَابِ أَوْ يَأْتِي يَوْمُ الْعَذَابِ يَا رَاشِدُ دُيْتَا أَوْ عَذَابُ قُبُلًا أَوْ جبلا معنا مغاينا اقبل معنا درجه پر درجه و ما انرسل المرسلين ان ليغمون غرسنا ان مگر مبشره ومنذر اجدال كيا كسانج كفركني په باطل با نه ليصخذوا بالحق عدد پارا ليتحدو به الحقاة كمزور كده بان حق له ضعفو واتخذو آياته انه ولدو آياته ما وما انظرو او آغا كردو انزال شغل بان حضوان محضوان به مسخلشوه ومن ازلم نشتر ظالم ده چانا جه تسكير شغل بانياته درب دده اعراض كريه ددنا ونسي ما قدمت یا دعوير كريد آغا چ عمل کړي لا سن ود مونږ رضوي په ژوند دوی باندې اكنه تغتيه تن پر دي اي يبقوا چې پوه شي په دیو فيه اذانه په غوونو دوکه وقرن ثقلن و ان تدعو الى الهدى اقط کې دوی له ہدایت طرف تانو دوی ہدایت په دی بالکل رستہ بخون کې دے قاوند رحمت دی سيد وي له بما کسبو په عمل دوی دو باندې فورن لحجل لهم العذابو نو فی الفور بے ورکڑو دوی العذاب بلکی دوی پارا موعدن یو وقت مقرر دی نیجدو من دونی چی دیبنوی پو مقابل دان اللہ تعالی کی موئل المرجع او ملجا و تلکا القرآن اداکلی حلاک کریو مونگ لما ظلمو کلچ دوی غنادو کو و جغلنا لما لیکی اگر دوری مونگ دا حلاک دوی پارا موعدن یو وقت او موزح پاگوا که چوئی موسیٰ علیہ السلام لی فتاو خپل اخپلتا فتاو لا برخو لا ازالو امشي لا ازالو امشی ہمیں زبایم چه روان بایم خطا تر دے پوری ابلوغا چه ارسے گم مجمع البحرین زائد جمع کے دو داغ دو سمن درونو تا انا مراد دا دین دو بحر دی حقیقتن چی اغا بحرینیل او بحر اوردن دی یا قلزم دا ریس سنگم تا آیا مراد نا مراد د بحرین نا بحر التشریع وصلی السلام دی او بحر التکوین حضره علی السلام دی او امزي حقبا او امشيا يا بروان يمزه حقبا سنين كثيره دير كاله فلما بلغك الچدوال ورسيد مجمع بين ما زيد جمعي دور دووارو بهرينوتا نسيا خوتا ومانو هيرک ميقل 19 ديمه اله رقپله په سمندر کې سرابن سرابن جهلها بجال الله السرابن ويگر دول دي لاله او جال د الله تعالی باندې سرابن سرنګ فلما جاوزا کرا چی دوالا ورطیر شدینا قال لفتاو انوویوی خادق پل تچرالا موتا غداعنا اغا ناشتا زمونگا لقد لقینا من سفرنا تاکیر سرا امونگا ملاو شوی پا سفر زمونگی حازا چه دا, چه دا،, چه، چه دا،, دا،, دا ما بادل خود تی حازا دا ایسا چه دا آرام نباد که ما ایسا کی روانی دینا روان دا خومو گود سفر کرو اغا ایسا کی نوسترشیو خود ایسا کی ستریش نسبن طهبن وجه ته ته داخلي انا تبه وقالان مما وللم قرشته هر تخصص د پاره امیده زم مما وللم تمانه داخلي مما وللم قرشته قالته ورته انك تاكسرت ته تعادت په نړۍ سره صبر اند صبر کولو ده صبر قولو نو دا دا انا دا شراعط د مدیر دی دا شراعط ده مدیر دی موتامیم سی بورتووی چی بایز موگور ده مدرسی پابندی دی رسخت دا ده مدرسی پابندی اکر ده چان عزی رای ده پچاسی کیساد نکمیشو رستا که کور یا په کله ته ستاسو پتي ما هي صبره او کیفه تذبره اشران کې به تاسو صبر وکړي علامه 파شی باندې چې تای هاتني کړي پاغي باندې خبرن په اعتبار ان شاء الله ځان دی یقین نو چېږي زبر شریعت نه خلاف کارګرونه بیا بغي باندې غلین هسته موسی عليه السلام چې خپل کې نه هسته نه خلاف کار بغي نو بس پوری به اعتراض وکړو زکه ورته سوې ان شاء الله ان شاء الله دې د پارهوي زانه د خطاب نوم بچی خو باندې د خطاب نشوږه سوزاب سوزابره ملالکه سوزابره ملالکه ستجدون الله او صابرن قال فين تباتني دای شتول طالبان رزقو طالبان ومتعمن دای سويل په کار دي انکار دو ورته یې پاینې تاباتنی اګه تما اتباکه نفلات اسل <سؤال> یانشین تفوز باندې کې زمانه زسو شی حتا احدث لك من الذکر الا ان احدث لك مگر دا چې ز بیان کم تا تر دغه شی متعلق ذکر نو معنا دا چې تقریر ته بغو کې دې مېزمېس کې و سوالونه نکې ښه تقریر ته بغو کې نو باز طالب دمنه کوي ښه باز طالب دا مڼه کوي اګویا غیر متعلقه سوالونه کوي واسته یو سوال له غلوی شرب د کار تراویض شله په یو نیت باندې کول جایز دي یو سوال پدادم چې شله د کار تراویض په یو نیت باندې نو او دا چی دا علیہ السلام وکنو اوز دا حدیث کراغلی دی چی دا مسماو پا خضیر اوز سرور و کسان نبوت کے اختلاف تی دا حضرت خضیر دا حضرت مزیر دا حضرت لکمان اوز سکندر ازل کرنین نو شیخ جیلانی رحمت اللہ ری پا کی فیصلہ دا چی سکندر او لقمان دا اولیاؤو او غزیر او خزیر دا انبیاؤو دا قصیدر لامیا و ذو لم یعرف نبیا کذل لقمانو فحضر عن جدالی و ذو لم یعلم نبیا کذل لقمانو فخصر عن جدادي ولد دعوات التاثير بليغ وقد ينفيها اصحاب الزلالي على بليغ وقد ينفيها اصحاب الزلالي وقد ينفيه اصحاب الزلالي تولاقا انو دوالتل دغه ترجمه دا سږی خو ور په سی قفدې فل ای فانتولاقا پسروڅو سلی قفدې نو دا نه شي بس دای روان شو والک و ته فلا سورګ ای کیشته ولا پسروان شو کیشته کی سورشو فانتولاقا انو لل لل لل حتا دا زمصلوات دا به ان تولقا او د کفنه له امانه شو دا څه مسئلا انو فنت ولغا انو دا د્વાڑ روان شتلل لل لل حتى ازاره کبا ف سفینه فردجه د્વાڑ سوار شوفي سفینته په یو کیشته کې خرقا ها خرقا نو د خضر علی السلام هغه وښلو له تختې تر اوستا قال عورت موسیٰ علیہ السلام اخرکتاها آیا اودس سفیر لدا کی ازتہل تغرقا لها انجام بے دائچ غرقتو بلن بنائے خلاف فرضے بطالب نوبا ا په دواړو اړومنو وباسې دو ځله بورته شوکار کارت نوټس ورکی وارننګ بورته ورکی تنبيه ورکی نو دریم ځل باندې وباسې دریم ځل باندې وباسې تاسو مو ته د پاره ځابطه شو ای شوکه تر مو ته د پاره ځابطه سپوږه تعالی جرم جرم نه قال این سال دکان شی ان بعدا فلا تسوا قد بلغت ملت الدنيا غذر اته برسیدلې زما جان ابن ا فان طلقان دوال روان شتلل تلل،, تلل تلل تلل حتى اذا اتيا تردي پور دوال رال اهل قريهن اهل ديو كريتا استطغما عليها نا استتغامهو کتوغامهو غخت دوارو آلا آل دا آل دی کلی نا دروازه پا دروازه تکرار دا آل دا فائده کو چې دا جمعات که وار نو کلی چه منگل رو دائر آره دروازه پا دروازه و کرده دل فابو ان یو زیفو ما دی کلی والا انکارو که دم المستیاد دی دوارونا فوجدا فیاج دارا ان اومند دی دوارو پا دی کلی که یو دی وال ان یا القزا یمینو الی چي اغه مايلو را پريو تو تفاقا ما انو دغه نيخو فاقا ما نيود اقامت مانا دا چې حضرت رسول الله مرتضى سلام کي وزور زور کوي دا دیوار را پريوي وزور نه هغه باز د سموت او د وخت يوه تختې دیوالو او دغه ورنيخ څه يوم اناده ا دغه مانا دا چرانګي کو موسی عليه السلام ته راړه خټه دته خټه راړه او د ديوالو قال ورته موسی عليه لو شي ته و تا اراد اکڑیو درو لده دیوان نو اغسط با دیوانی مزدوری زکر دی مولا روڑایم نظرہ کری نو مزدوری با دیوانی مزدوری تیوانی مزدوری با نو ورته خضر علیہ السلام حاضر فراق بینی و بینک دا جودا والی مزمان مستاکی سو نبیو کا خبر بکمتا بی تاویل مالا بی حکمت مالا پا حکمت دا جستا تا قطمی اغیبانی صبر اما صفیت ارچا کش فکانتې مساکی نه دا د ساسکیناو دپاره یغ مونه یستاجرونه چې غ استیجار کو په دیبانې فبارې کرای کوله په دیبانې پهمندر کې د استیجار د غ مدل ته نه ثابت شو په کرایبانې مټې چل دا ثابت شو یا ملوونه فبارې فارتتو انغیبا نو را دک چې دغب جنکم وکان نه وراوم را د قبلې مخیتا یا شاتر دویتا یو بادشاہو انو دے بادشاہ نامو جلم دیبن کرکرہ اوکانا ورامو مخیر دویتا ملک مستبد دن یو بادشاہ مستبد دن یا خود کل سفینتن اچھے اغسط لے حر سوالح سفینہ حر سوالح سفینہ غصبن غصبن قومی ملکیت کے اغسطہ حر سوالح سفینہ اگر قومی ملکیت کے اغسطہ غیر سوالح په قوم یو کې اتګانامسته یا رسوله سفینه د بیګار کې نیوله او غیب جنا سفینه غین نه وعمل غلام ورچ غالق فکان ابواه امور بلاد د دواره مؤمنین مؤمنان نو مونګ یری دویور هکومه چې ان یوره قومه توغیان ان یجعلوا مرتدین یوره قومه مرتد یذبههما یو یا یطریههما این ید غیه ماتو غیان و کفره فاردنا نمونگ ایرادا وکلا چی بدل کی ورکی دیدوانو تربد دیدوانو بیتر دیدن سکاتن پایتی بارد پاکای واقربونیز دی روحمن پایتی بارد سلی و امال جیداروار چی دیوالو نوود دوولکانو دا پارا چی یتیمانو فیلم دینا تی پشار کی و کانا تاتاو کنزولاو ما اللو اللان دید دیناو خزانه دیدوانو و کانا ابو اما اونی کد دارا د سابعکه سوال حنیک حن سړی اني فادر دی وکړه چې نه د اولاد به احترام کړي نه کانو د اولاد به احترام کړي فارا د ربک اراده او کړه رستا اي يبلغا شدوما چورته گی داد والا شدوما اکل خپلتا اراو با صدا خزانه خپلا رحمت من ربک وما فضلته وما ند کړه دا کار پخپلم اور بل به امر الله ذالک تاویل ما دا حکمت دا غشیر چستا طاقتنو پا غیبان دل صبر کورو ان یوم صلاح اما السفینہ فا اما الغلام فا دا سیونی اما السفینہ فا اما الغلام فا اما الجدار فا ربک نو کیشتنه تخته استل په باندې نظر کې خالص ضررو نو دی ودی نه یوازې ځانته انتصابو کو فارط تو هلک والا قتل من وجه ضررو من وجه خیرو نو فارضنا ځان او خدای دوه ته نسبت کو ا دېوال جوړول خالص خیرو ضرر پکې شنو انتساب کو یوازې الله تفقاراد رب ربک فراد ربک استردا رب الى ذاکد وَيَسْأَلُونَ كَانْزِ الْقَرْمِينَ أسوال كهيدة تانا دا سکندر ذو القرمين متعلق دا اسکندر ابن فلقوس الرومي ده اسکندر ابن فلقوس الرومي آج سکندر اعظم ده سکندر يوناني ده دا رومي مسلمان ده آج يوناني كافر ده اسکندر ابن فلقوس الرومي قرن پمانا دا زمانه ده نزدت ذو القرمين وبلش دو زمانو مالك للتول عمره عمر له وګو دو. او دویم دویمدا چې ذلقرنین عبارت ته قوت نه لانی خکرا ورده زورا ورده زورا ورڅه او یسالهونکه عن ذلقرنین ان تو ورته واجب بل ولمطاسه باندې منه ودنا ذکرن بیان ان مکننا له منغه حکومت او قدرت وکړو دله پزما کی ور کړو دتمغه من کل شین دار شی ضروری نه سبب د عالم اسباب فات بغا سببا انو دبروی کار ته تسببو حتا ازا بلغا اتر دی پولو چی دی رسی د مغرب شمسی اغا جانب دفناو الشمس تا وجدا زوننها گمان پا دینورو که تغربو في غین حمیتن کعنها تغربو لکا چی دیڑو بے گی فی غین حمیتن پا یوچینائی که دا اتوینو الاسود دا توری خط یوچینو ده تا و بعدی نظر کې دا شخکار دل لکه دا نور چه دالتا دا ده چی نکی ورنه نوته حالان که ده نور زخامت خودوم را دیر ده دي چه تیره علاق زمه که ده ها خیطه که زاییگی نو پا غین حمیعه که ده سنگردوب شده ده وجه نالله تلا وجدها اوی پا معناد زوان نها و وجده این دعوی منده پا نزده ده بانی یو قوم اوی منگه اوزو القرنینه اما انتو غزبا و اما انتتخذ فهم خسنا الخیارو لکا اختیار ساده که عذاب ول کې دئ لا او که انتتخذ فيم حسنا او انتخاب کې پدوي کې دی یو ښه طریقه اول جزيه چې جزيه قبله داما من ظلمات يا کسانه چې ظلم کړي نو عذاب ورکود لا ابيابوا پس کول شي رب ددته نو عذاب ور کوي د عذاب نو کرا عذاب شدید او چا چې مان راوړې عمل کړي سواله فل هو جزاء عنل حسنا فادر دي وکړه د دا جززییا دا مرې رخصتو او دا اعلاق دا امرې حظمتو او زلو ماه د اشره کړې او دا عمل پظمتتو کوو وامما من منا چا چېمان را وړی عمل کړی سوالی دلهپاره جزذا خی سره او سر نهپورو لو می امررینانو ه الله او بره بربهکو مودته امرېنا د جانبه خپل نه یوسرن اسبار د ی سر سمعت با سببا حتی ازا بلغتر دی پول چی دیو رسیده متلی ها شمسی اغطرف ده تلوغو شمس ده وجه ده تطلوه وی مند دینورلا شراخت ده غلا قومی پیو قوم بانی لم نجحل لون چی نوگر زولی مندوی ده پارا من دونیا ده دینورن سترن سپرده دا. کزالک دارنگی وقدا حتنا بمال ده منگا احاة کری و پاچو ده سر خبرن احاة ثم اطباع سببًا اي خبرًا ومانا د مهارت چې خاطرن مووی د مفعول مطلق دی د مفعول مطلق ور احاطه را پاره او قد حتنا بما لديه خبرن بیا تمیز دي څنګه مووی خوص خوص مولا ها بل سوچ پوز دي زبان خبر چې حالتن ورشنه مفعول مطلق دی ا چې مهارتن مووی نو بیا تمیز دي بما لديه هغه چې او پنس ده ده باندې خبرن د حیثیت د دې مونږه حتا کړي او پاغه شي چې په نس دغه باندې خبره د حیاسيیت د مهارتنا ثماد با سبب حتا اذا بلغه تر دې پورچ دیو رسید بین الصدی ام یزدغ دو جبلین تا وجد من دون ما ان ویمن د من دون ما فی قربهما نس دې دې دوار ته وقوم لا یقادون یفقون قوله شنو اغي چه پښه خبرو باندې لائقا دون يفقهون قولا چه پوي شي په خبرو باندې لائقا دون يفقهون قولا چه قوم انسان نه ګوياي او عقل دا, دا انسان یو لازمي وصفته هي ماهيت کې داخله پېصه کې داخله ماهيت کې داخله که د هي کې فقههت نه وي چاډو خبره نشو کولای نه په خبره باندې کوی دي لائقا دون يفقهون قولا معنا دا, دا جاهل غو نه قومه کا لائقا دون يفقهون قولا معنا دا چې جاهل غو نه قومه قالوا وذ يازل قرمنين او زل قرمنين اما ان ياجوج وماجوج ياجوج وماجوج مفسدان نظم ما كي فالنجعل لك خرجا اولا نجعل لك ايا مقرر د تاره پارا خرجن خراج غلاءن پديشرد باندې چ جوړه به تمه زمونغه کې سدن ماننه حال نه دوور ته و ما مکننی ماغ امواو اساب مکنې في رببي چې قوت را کلی ما ته پایه کې رب زما خیرونه دا ډیر ب ترې فوني نو غاتتو کوي زما ب قوتې پ قوت سره نو ما مکنې قووتې خدای ماته را کله هغه بتر دی نو مانا د چې قوت ته زه متااج ستاسو قوت ته زه متاج نوفاغینونی به زما یت قوت با نو کلام کې تزاددي کم تزیاد. تضاد دے انو کالا ہوئے دما آغا اموالو اسباب مکننی فی ای رب قدرت را کرنے ما تا پایے که رب زما آغا دیر بیتر دستا سو دا اموالو نا ہن البتا ما سر افرادی قوت لکم زور دے فاغینو نیبی قوتین زما په قوت افرادی باندې سوڑی را لڑا کئی اجعل بینکون جوڑ با کمیستا سو میزد دوئے که رد من حاجز مانے ا را کوي માતા زبر الحديد زبر الحديد اتختی ا بلا کو نه د اوس پنی حتا اذا ساوا بین الصدف اتری پور اذا ساوا اچ د برابر کدا جدار اذا ساوا اذا ساوا ایا لازمی دے یا لازمید ی متعدد د برابر ک ا ساوا پخپله برابر شو استول جدار او سواه بین صدف این اپا میز دا غدو او جبل اینو که قالنو وی دا انفخو انفخو بنای ووی بنای پیجنه سوی ورطا اینگریستی مالی دا سی دا بنای وی او وقتی اوز پکیی اوز ورسل لگی دلی اوز پکیل لگی دا پیپی بسا آخوا ورکل آخوا ورکل رو حالتا با هم پیپو خواوا بی دا سی دا سی پیدا کولا انجور دا شو کنو وی یا تختی نو دا یو بل لپاسه کی خوده یو بل لپاسه کی دی او ورکیه دنه او گویا د سکرو ته ورکه دا که داښت څنګه په خایګا نه کویلته ورکی نمبر پر نمبر 10 ولا ورکه 10 ولا ورکه ان جوړې به ورته اورو لګو وی وو باندې چې بنه یواله هغه سکرو ور واغسته ادا ټول اوس پني دا سکړي حتا اذا جعل چې بالکل اور ته جوړ نو بیا دوه بیا دوه پرسه وی چوسره سيكاراک چټان کې کومه قال اتوني ان اويد اتوني اراكاي ماطا اتوني قطرا افر الغله قطرا رواه ابن حجب اتوني تنازول پهل له نه بگه شه ده پکيفس تنازول پهل له نه د اعمال پهل اول او نه د اعمال پهل ثاني ها اه مصرين وي اعمال له ثانيه ول له وجر قربنه ها الحق للقريب ثم للبعيد اكو فيان اكو شای د اوله اولا اولا ده ده لا لا نسوه سابقونا سابقونا اولای که المقربون اگوره کافیه که یا مساره لی کلی ده خواه که نا کاریسه که تامده بیده او تاوه ای رکلی دنه ها آتونی قطرن اراکی ما تسکا افر غلی قطرن چه وارم دیبان سکا فمستطاو ان یزهرو ان دیتا طاقت ان یزهرو ان یعبرو چه دیده عبر مستته غولونهقببا عتقداقت نه لې دیرپاره د سروری کوو قاله ووي دازار رحمتتون مرببي دا رحمتې جانب درب زماه او کله چې را شي واده درب زما جاله هو د کا ان بګځې ددي والله د کا مدکووکن مستوي غل الأرسمات شوي هموارزم ک سره وکان وادو ربی حق ادو ادد رب زم ثابت او ترکنا بازه اپنے خودی مونږه بازی مخلوقات او ترکنا بازه يوميذ الفدار زبان یموجو اچ چپی وی په فی بازن په یو بلکه ونفخ فی الصوره اپو کې بووال شي په سپیلای کی انو आवाज بو شي په لوټ سپیکر کی بو کې بوول شي کینه اواز به سپیکر کې وجما انا ام جماه ورذنا جهنم حلوان دې بکو جاننم په دا ورځ باندې کافرانو ته پدواند کوله ها کافرانو کانتايونو اچ وستر ګر دوی فیغی تواین په پردکه غن ذکري اون داوتيم ایایا دا آواز کولو نماتا وکانو دو الائز تطیعونا چه طاقتاً لرسمغن د اصل دعوی آوری دو افا حسب اللذین آیا گمان کریا کسانو چه کفر کردو انیت تخیدو چه انی سعباد زمان بغیر زمان اولیاء انا آتدنا جهنم للکافرین آمونگا تیار کردو افا حسب اللذین کفرو افا حسب اللذین کفرو آیا حقیده جوڑا کردو کافرانو اے لازیم آنا شو سشی این یت تخیدو دا خبل چونی سے با زمان و مقابل زمان کے متصرفان منگتیار کرے جاننم دا کافران لپارا نزولا زیافت تے خدایوی دا رکافر مل مستیادا قرطورتوائی حلنو نبی خبر آیا خبرنو که تاثولا بالاخصرین پا غطاوانیانو بان آمالا دا حیثیت دا آمالنا اللذینا کسانزو اللسائیوم زالله ساو چې اله زینا کسان زالله ساو چې ختم شوې کوشش دې په ژونله دنیا کې ووم يحصبونه. وهم یخصبونا ادئی گمان که انهم یخصینونا سنغا اچه دی خیستا که اولائی کاللزین دا کسان کو فلکره پایاتو درب ددوی ولقائی پا باز بعد الموت بانے با تلسیوی عملونا دوی انو لا نقیمو لوم یوم القیامتی اعتبار بنوار کهو دوی لفروز دا قیامت بانے وزنن پا اعتبار وزن لا نقیمو عدم اعتداد زالک جزام جاننم بدل دوی جاننم ده پساو ده کفر دوی اچینی ولی ده آیاتو رسولان زمان مسخرا آکسان چی امان ده اوڑا ملکر صالحاتو ده دوی ده پارا باغونه ده فردوس و فردوس احلال جنت و اوسطوها نو دولن ده حیثیت ده ملمستیانا همین شبه ده که لایبغونا ونا نبلر تاید ده جنت نحوالا خروجو اتوورتوه لوکان البارو لوصوه لو سلاین ال برابر کچره سمندر میدادن سیاهي سي سیاه رنگ افغانان توي رنگ افغانان توي رنگ اسو کوتي روشنايي اګه اوګردی ر د میدادن سیاهي روشنايي او رنگ ل کلمات ربي اد پار د لکلو د کلماتو د لفظما او الشجره تو اور سره ولیکي والشجره واقلام اټولوني قلمون شو او السماء والارض قرطاس وسمان ازمکه ټول کاغذ ختم بشي سمندر قبل ان تنفد کلماتو ربي بدون ان تنفد قبل ان سره خو خنفات پیدا کیږي قبل ان تنفد سر ها انو بدون ان تنفد او بغیر د ختمې دوه کلمات در رب زمانه ولو جنا بمسلم مدد انو داعي کوي نشوخه اگر که راته وکمومغه په میسل دې باندې زیاتی په توه توه انما ما انا اني مز بشر په میسل تا او يمز بشر په انا غبرې ليمو لا بشر په میسل تاسو دې دېوبندي مشر کته و کافر هوګي دوبندې بشړ کېته او کافر او کې انما انا بشر اني ما زماګر بشر په مثل تاسو يو قايل ليا وايي کول شي ما ته چي لا ف تاسو الياو دي اسو کېر جولې قربي يخاف چي ريګ دي له قربي القيامه امامو د ملاقات دروبنه نه ولاله مکه د دتا نو ملک يا مل د عبادت درخ سره اسو سره کا الحمد لله برقات الله اللہ تعالیٰ دا, دا پار دی شبه وارد دوی باند واقع دا صحاب کافو چه متصرفان دی اللہ بیانو کو دوی مواقع دا سکندر ذو القرمین او درے مواقع دا موسا د دا او سلورم واقعا اس قلنا للملائکه او توزيد مدაფ دو مثالونو او آخر کې خلاصه د صورت یو <تصفح> وار پايت نمبر 15 په تکي رب السماوات والارض او دویم وار په اخر د صورت کې ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا ا باقي صورت دا دفه د شوبه ده دا اول د صورت نه دا, دا رم بنای روکو شهادت ته پدې چې زکریا علی السلام نبیو خو محتاجو الله تعالی تا بیا دیم وروکو واذکر فی مریم بیان د دې چې عیسی علی السلام محبت د متصرف نبی بیا واذکر فی کتاب دا تعید دې دا سابقې داې دی چې ابراhim مې سلات وسلام و لمبی او خو بیاقی د لرله د او تصرف د یوااضې الله دا ې واقع د موسا چې دا ټول محاج لله دي البقرربنو ومنمن هدنا ووج بین نه بیا ومانهته نزلو الله به امرري رب بیان ددي او چې ملائیکې متصرف نه دي زکدای پخپلو نازل دو کې عمد الله حکم تموتا دی او پمز مز د صورت کې تخویفات او شکوا ده کاف ح یا عین سواد کاف کاشف ح هم یا یاس ا عین سواد صعب یا کاشف الهم ولیاس العظیم الصعب یا کاشف الهم وَلْيَاسِ الْغَزِيمِ الصَّعْبِ مانا در اچھ آواز دا غزات تا کول پا کار دی چه ختمون کې د هم دے دا غزویمی او سخت ناومی دے ختمون که دے حضرت تیری با دعا کولا یا کاف هایا غین سواد ادویم خبرہ کاشف الْغَمِ وَلْيَاسِ الْغَزِيمِ الصَّعْبِ ختمون کې د هم ادلو سخت ناومی دے ذکر و رحمت ربک عبدو زکریہ ختمون که دی؟ تاکی سر ذکریہ دا در سرین نومی دی ختم کی کاشف الہمی لرکون کې د هم والیاسی الغزیمی اد نومی دا غزیمی اصابی اد سخت نومی دا دا مبتدا ذکر و رحمت رب کا ذکر درحمت در افستاده چکڑو بندخ پل ذکریہ بانے آوکی جا داوازو که رخ پلتا نداعن خفی یا آواز پٹو اوې دوه رب ازما اني وان العزم مني اكم ذورشي ودي ادو کې زما وشت على الراس لم بگر زيدله زما په سر باندې وشت على الراس لم بشور سر زما شیب البوډاوالي يعني شفت شيبان ولم اكون بدعاء ربى اني مز پهوختنه باندې ستانه او رب ازما شقي البذختا فانك توتي بسبب وبلا سبب وارثی په جواب د امر کې نبیه مجومای یارسنی و یارس من آل یعقوب چه زمان میراث یو سی, سی, میرا سی, سی د آل یعقوب نه ان نبوته واجهلو او اوګرځې وور بزما رزییا عِنْدَ اندنناسوذکریا اننا نو بشرلو کامون خوشاله خبر در کوو تاته پیوه لکبانې نامې خیاده نه دګزولې موند دپاره مخکې دیناسم مواصل د د مواصل په خصوص زیفاتو کې د د ماصل نیستشته قالهې دوه بزمان نهکوونلی غلامون سرګې ب ما د وكانت امراتي حاكرا الخضر ما شندل لسيدريم زده بوډا والينا حتي يبوسن وچوالته قال كذلك الله تعالى ويمدغ رنګي بکيږي رفتاوي دامه بانه حي ينون اسانده لانه ليس عليه صعب قدتو دامه بانه اسان دا بَانَ نشته نه وقد خلقتك ماته پیدا کړې من قبل مخير دي لا نويت شي ان موجودو اوې دوه رب زمائو کردې ماله پارا علامه وی علا مستاره پارا صلاح صلاح دا چې خبر بنش کول خلکو سره صلا صلي عل اندريش بي سوين بنهاره برابر د رزور دي سره فخرجا علا قومي راوت دي قوقل باني دا مراهبي د عبادت خانين فاو خي شعري او کلدويتا ان سبح اوبودو چې عبادت کوي سبا او